Det är tio dagar kvar till julafton. I år behöver vi alla tänka till om hur vi ska agera inför och under julen för att inte sprida och smittas av coronaviruset. Mm, och ni tittare har ju fått ställa era frågor om julfirande till Magnus Gisselén som är överläkare och professor vid Salganska universitetssjukhuset som nu finns med oss via länk. God morgon och välkommen till God morgon. God morgon. Läget är ju pressat i vården har vi hört hur det ser det ut hos er på Salganska? Ja, nej, det är på samma sätt här. att Vi har ju en ganska allmän smittspridning i samhället. Och då märker vi på sjukhuset också med en ökat antal patienter som är så svårt sjuka som de behöver sjukhusvård. Så det är ett tufft läge här också. Mm, vi har ju hört om att Malmö har det riktigt kämpigt just nu när en stor del av personalen på intensivvården är smittade. Är läget likadant i Göteborg? Nej, inte på personalsidan. Det är personal som är smittade, men inte så allvarligt som det är i Malmö, som, som tur är. Mm. Du, vi ska eh, ta kasta oss över eh, förresten vi ska ta en annan fråga innan vi tittar frågorna. I förra skulle vi höra att, att chefsläkaren där på Salgrenska uppmanar folk att undvika onödig bilkörning detta för att eh, man inte ska hamna eh, i en olycka och därmed behöva vårdas på sjukhus. Hur ser du på det? Nej, i principen är väl så att man, man ska undvika allt som kan ges som kan skada en. och det är klart att det beror på vad man menar med bilåkning men men eh, ska man undvika sånt som gör att man kan bli skadad. Och, det, det, och jag vet han pratade också om att klättra i berg till exempel. Och det är väl omöjligt just nu. Extra försiktighet när det gäller allting då. Okej, okay, vi eh, kastar oss över frågorna då. Ja, för Magnus, vi ser det när vi tittar in i mejlkorna. det är många som vill ta det personliga ansvaret men behöver lite hjälp på vägen. Så vi hoppas att du kan hjälpa våra tittare där hemma. Vi tar första frågan, den lyder så här. Hur ska man göra med inköp av julklappar så att det sker på ett smittsäkert sätt? Ja, egentligen är ju allt det här ganska enkelt. Det gäller ju att undvika trängsel, eller gäller att undvika att träffa nya människor. Och det är klart att det finns olika sätt att handla julklappar på. Det och är att göra det via nätet, som många också gör nu. Och går det inte det så man försöker ta sig till affärer när det är väldigt lite folk där. Så att man inte trängs, det är det som, det är det som gäller. Mm. Eh, nästa fråga, om jag själv isolerar mig före julfirandet, hur länge ska jag då vara i karantän för att vara helt säker? Ja, det där ska man, man kan säga 10-14 dagar om man inte träffar en människa, då, då är man nog ganska säker. Ja, du får man hoppas att man redan sitter i den karantänen det är ju bara tio dagar kvar. Precis. Ja, men svårt att inte det träffa någon på 10 dagar, ja. Mm. Det är inte så enkelt nu. Nej. Nej. Maten, viktig under julen. Frågan lyder, är bufféer en smittspridare? jag inte maten i sig utan det är klart att, men däremot så är ju bufféer, problemet där: att man ofta blir trängsel. Så att man ska man ha någon buffé och en buffé hemma, och man då träffar dem, då gäller det ju att man tar mat var och en i, i taget, att man tvättar händerna innan, man tvättar händerna efter. Men bufféer allmänt ute på restauranger det är ju inte riktigt bra för oss. Mm. För där trängs man ju runt maten och det är, det är precis det man ska undvika. Men maten i sig är ju inte någon smittrisk. Den kan man äta som vanligt. Då. Vi fortsätter. Är det fritt fram att fira jul om jag själv har antikroppar? Ja, det beror lite på det där. Det är klart att om man haft en infektion ganska nyligen då har man sannolikt ett väldigt starkt skydd för att få en infektion igen och då kan man inte smitta vidare. Vi vet ju att man kan bli återsmittad och få, få infektionen flera gånger. Och klart om man då haft den här infektionen under våren så är det inte helt säkert att man har ett skydd just nu. Om man haft det senare så är man nog ganska väl skyddad. Men man ska förstås ändå tänka på det här att man inte är för när och så. Men det är klart då, då har man en mindre risk att vara sjuk själv och smitta andra. Så är det absolut. Mm. Vi ser också ett mejl där de skriver så här. Kan man ses inne och dricka glögg om man står på flera meters håll? Ja, fast man ska ju undvika på något sätt ändå man ska försöka undvika det där med att träffa sådana som man inte träffar annars. Då är det bättre att stå, stå ut och dricka glögg. Mm. Där kan man träffas. Inom hur ska man försöka undvika det? Sen finns det förstås undantag, ja, men det finns ju de som sitter helt ensamma och som man måste träffa. Då får man försöka göra det på ett sätt så att det blir så lite risk för smitta som möjligt. Men principen är ändå den att man ska undvika att träffas inomhus. Det leder in oss på nästa fråga. Om vi öppnar alla fönster kan vi äta jul och lunch upp då med till exempel äldre föräldrar? Ja, återigen, det är klart att det minskar risken. Det gör det utan tvekarna. Det borde vara utomhus förstås men även att man har ett bra drag och öppna fönster inne. Men kan man undvika det? det är, risken blir ju inte noll. Det är klart att kan man kan undvika det och särskilt då att man träffas under längre tider inomhus. Så tycker jag man ska göra det. Det är grundregeln på något sätt. Mm. Tack så mycket Magnus för att du räddade ut de här frågorna. Vi hoppas att du får en god, frisk och lugn jul i år. Verkligen. Ja, tack, tack Du lyssnar på Radio bono, där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört det förr. De åsikter och ståndpunkter som framförs i Radio Coibono delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Coibono. Idag så är det måndagen den 13 april 2026 och vi samlade jag och Martin, min poddkollega Patrik. Ja. Så har vi en, en gäst idag som heter Janet. Välkommen Janet. Tack så mycket. Ja. <laughs> och ja, vi gör den här, som ni kanske hör på ljudet så gör vi den här inspelningen på lite annorlunda sätt än vanligt. Vi sitter nämligen hemma hos mig och spelar in. För eh, Jonnet hade inte möjlighet att spela in via dator. Så att, men det kanske ger lite nostalgi sen första avsnittet som vi spelade in hemma hos Simon i, i Rom. Och eh, ja, anledningen till att vi bjudit in dig var ju att vi träffade dig på ett eh, föredrag eh, som vi gick på eh, för någon månad sån här. Eh, och, och jag kan ju läsa upp eh, ur beskrivningen som, valde att, eh, som var anledningen till att vi ville gå dit då. Och då är det den 17 mars, drömmen om en smittsäker värld. Nu fortsätter utopi och dystopi, serien där forskare gräver i människans drömmar och mardrömmar om en bättre värld. Denna gång med fokus på smittsäkerhet. Drömmen om en värld utan virus och infektioner har följt mänskligheten i århundraden. Från smittkoppor och polio till blindtarmsinformation, barnsängsfeber, tuberkulos och HIV har den moderna medicinska vetenskapen gjort det. Att sjukdom inte längre är ett oundvikligt öde utan något vi ofta kan förebygga, behandla och leva med. Idag utmanas framstegen av nedskärningar i det globala biståndet, antibiotikaresistens, utbrott av multiresistenta bakterier, ett växande motstånd mot vaccinationer samt konspirationsteorier och desinformation som bland annat sprids på högsta politiska nivå. Vad händer när strategier för smittbekämpning, säkerhet och kontroll krockar med misstro, marknadslogik och maktspel? Vem får tillgång till skydd och vem får ta smällen? Är det smittsäker i världen en ouppnåelig dröm? Och de deltagarna här då är Magnus Gislen, professor och överläkare i infektionssjukdomar, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Tidigare statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Så har vi Mia-Marie Hammarlin, docent i etnologi och lektor i mediekommunikationsvetenskap. Lunds universitet forskar om antivaccinationsrörelsen, samt om apokalyptiska föreställningar inom ramarna för projektet At the End of the World, a transdisciplinary approach to the apocalyptic imaginary in the past and present. Och sen har vi också Christian Munthe, professor i praktisk filosofi i Göteborgs universitet med inriktning mot etiska och politiska frågor rörande teknikens och vetenskapens roll i samhället, i synnerhet medicinsk forskning och hälso- och sjukvård. Ja, så men han hade någonting där kring medicinsk forskning, för alltså jag tänkte han var lite märkligt för att han lovsjunger ju antibiotika var det ja. framförallt mycket som var så fantastiskt, ja. men han var ju liksom inte då doktor eller uh, filosofi nej och mm. en, jag vet inte om du hade men jag försökte ju ställa en fråga där också, ja. men det gick ju inte jag blev ju liksom utbuvad. det var ja. som att <laughs> försöka ställa en fråga om Guds existens i en kyrka <laughs> ja precis, jag fick ju, fick ju det där på band så att jag, tänkte, jag tänkte att vi klipper in det, att vi kan klippa in det här då så att lyssnarna får ta del av det ja mm. Så det kör, men då, då, då ska jag, jag rör lite så här. jag tittar lite och kollar lite på den här som vill ställa en fråga. Eh, där har vi en. Ja, jag tror jag hörs va? Behöver ingen mikrofon. Och det här är en fråga som tar knappt två minuter, går det bra? Det tycker jag var en ganska lång fråga. Ja, går det bra. Kan du inte koncentrera en liten? Ja, jag ska försöka. Jag läser snabbt. <skratt> jag heter Pater Gronqvist, är akademiker och har granskat medicin i snart 20 år. Det är en fråga som engagerar eftersom den bokstavligen handlar om liv eller död. Och något jag konstaterar särskilt när det gäller frågor som infektion, virus och vacciner är hur polariserad debatten är. Begrepp som anti-vaxer virusförnekare och konspirationsteoretiker, det är så sådana med det man använder. Men om vi lägger demagogiken och personangreppen åt sidan så kan man konstatera att det finns många experter som faktiskt kritiserar paradigmen i dagens medicin. Du Magnus som forskat kring AIDS och HIV känner antagligen till Peter Dulsberg, professor i molekylärbiologi, Stefan Lanka, doktor i biologi. Båda dessa har kritiserat hypotesen att <kör> AIDS orsakas av HIV-viruset. Jag lyssnade på en intervju med professor Dusenberg när han konstaterade att efter att han ifrågasatt HIV-hypotesen så har han inte fått några anslag och inte en enda artikel publicerad. Så man kan förstå om det finns en viss rädsla att lyfta sånt här. Och det är enklare om man som jag då kommer utifrån. Var du en fråga om den här Ja, jag kommer, jag kommer. Dr. Stefan Lanka gick vidare från HIV-kritik till att granska hela virusfrågan. Vilket ledde till att i 2016 kom fram i en rättegång i att den metod som används inom virologin för att isolera virus är ovetenskaplig. Enligt protokollet från huvudförhandlingen sidan 7 första stycket konstaterade Andreas Horoweski, chef för avdelningen för medicinsk mikrobiologi, virologi och hygien vid universitetshuset Hursäker. i Rostock som var en av de utsatta experterna Hursäker. att även om existensen av mästlingvirus kan slutas från sammanfattningen ja, det av fintare, sex artiklar tror, det är så är Hursäker. ingen Hursäker. av författarna genomför kontrollexperimenten. Okej, ska jag komma till frågan då? Det anser jag redan gjort. Så det Men bakgrund av detta. Hur säkra är ni egentligen till dessa frågor som handlar om liv eller död? Vetenskap skulle vara falsifierbar. Så jag undrar bara ödmjukt, vad skulle få er? att ändra uppfattning kring dessa viktiga det är frågor. Det är, det är Stefan Manka, han producerade ju två kontrolläktror, Ja, nu ska jag lyssna. Ja, tack så mycket. Jag kan säga det där är rent. Jag känner mycket väl till de här och det är rent det, det det är liksom det här finns så enormt mycket vetenskap som visar vårt så Sen finns det alltid personer, man kan kalla sig en och man kan vara det när de har kommit helt fel. För de de, de bevisen gäller HVAs, de är så starka så att det finns två saker som är så fel medvisade. Och en sak som visar det så tydligt är hur en specifik behandling mot OV-viruset, har ändrat hela pandemin. Man dör inte, man dör inte, man dör inte, tack vare att vi kan lära Så det, här, det finns väldigt, väldigt bevis på att de här har och att de inte har publicerat sina artiklar. Det beror ju på att när de granskas av andra forskare så berömmer man att de håller inte. Så det är Nej, de har tagit sig upp till professor och doktor. Men alltså min fråga var ju, min fråga var ju, min fråga var ju, vetenskap ska vara fals kan, du, kan ni nämna någonting som skulle få er att ändra uppfattning Absolut. i denna mycket viktiga fråga? Jag har tittat på detta i 20 år. Jag håller inte med överhuvudtaget. Jag ser precis de problemen som Lanke och Dusenberg pekar på. Men jag, som sagt, min fråga var... Vart anser ni skulle falsifiera det här? Ja, visst! Varsågod! Så här är du som vetenskapsman. Tittar man på fakta. Om det är fakta som motsäger någon paradigus som finns, så är ju det förstås sånt som har tittat på och Men det finns inte när det gäller den frågan du ställer. Det finns inte något sånt. Och de har de här personerna, jag hörde, det var helt Jag fick inte säga det, Stefan Lankas Kontroll-experiment, Den är inte vetenskap då! Vet du bra. jag försöker närma mig, mig utan mikrofon, jag tycker att du ska sluta nu. Du har absolut fått ställa din fråga, eh, och det finns kanske som vill ställa en fråga här. Eh, Tack så mycket! Och uh, ja... Wow. Ja, det, jag kan intyga att det var så. Det var, det var inte läge för att fråga någonting som gick utöver det Nej. som presenterades. <laughs> Och hela publiken i stort sett klappade också när du blev utbudad vilket ah. jag blev väldigt, det, det kände jag att det var en udda. Ja, det var som ett väckelsemöte. Ja. Sen hade de, de andra lite så här halvkritiska frågor. Ja, men vi fick ju se till att anhöriga inte kunde träffa de som låg på sjukhus och kände sig lite bekämda med det där. Mm. Och det var lite sådana frågor som kom från övriga publik. Men det verkar ju vara människor som jobbar inom sjukvården där i alla fall. Ja, de flesta ja. tror jag. Jag fick känslan av att det var så. Mm. kan inte säga säkert, men ja. Och det, det, jag tycker det är väldigt otäckt i här när man ser hur eh, vilka religiösa undertoner. det finns i medicin. I dagens medicin. Och det ska du absolut inte göra då. Men det gör ju verkligen det. Och, och det märker man ju i sådana här situationer då. Och, och sen så är det ju intressant på de här parallellerna då också som, som finns historiskt. Att det, det, det här har ju hänt förr också det här med att... att medicin har haft mycket inslag av, av, av tro och, och religion va? som ja, på 1500- och 1600-talet. Då, då berodde ju sjukdom på onda andar och man, man var i olag med Gud. Va? Så att den tidens medicin då, och förebyggande, det var ju att, att hålla sig rätt med Gud och göra sina avlater Ja då fick man inga sjukdomar Nej, Nej precis så det var ju väldigt skamligt och bli sjuk också För det var ju ett bevis för att man, man var i olag med djur Om man hade gjort något dumt liksom mm. Men sen så ja, gick ju botten ur det paradigmet Och sen så hamnade man i ett annat Och då var det ju mycket det här med Ja det var gift i blodet Och det var gift i luft och sådär Så att då var det ju mycket ådelåtning Och laxermedel och sånt man höll på med men då tillträder ju så småningom det här problemet att ja, åderlåter man och laxerar en patient för mycket så blir de ju till slut väldigt svaga och dör av den medicinska interventionen. Mm. <laughs> Speciellt om du inte har tillräcklig näring för det var det som var ja. på den tiden när man då hade man inte tillräckligt med mat. Och det är underskottet av näring som också gör kroppen sjuk. Ja. Mm. Det är våra byggstenar. Mm. Men äm, jag tänkte. Vi vet inte så mycket om dig och inte heller våra lyssnare. Så jag tänkte att du kunde få berätta lite om dig själv och din, dina yrkesval. Och jag var tonåring på 70-talet. Och ville ju egentligen bli lärarinna och vara småskolelärarinna. Och det var min praktik när man gick i skolan. Jag kommer inte ihåg om det var i åtta eller 8, Åtta var det nog tror jag att man fick komma ut på praktik. Men sen av någon outgrundlig anledning så bestämde jag mig för att göra någonting helt annat. Jag åkte på språkresa när jag var 15 år hamnade i England. Och åkte tillbaka året efter och blev väldigt intresserad av omvärlden. Och det gjorde också att jag bestämde mig för att satsa på en annan karriär. Jag läste eh, på ett av gymnasierna i Göteborg. Eh, men hoppade av och började städa på Sahlgrenska sjukhuset. Då var jag 17, tror jag. Mm. Och jag arbetade på Öronäsa halskliniken. Och de tyckte mycket om mig för jag är en väldigt ordningsam person. Jag har... Ja, så att jag var alltid välkommen tillbaka dit. Och det gjorde sedan i sin tur att jag bestämde mig för att läsa till undersköterska. Som mm. fick gymnasiekompetens som undersköterska. Därefter så tänkte jag att kanske att jag ska läsa till sjuksköterska. Men så bestämde jag mig för att åka till Israel en period. Hon bodde i Israel i nästan sju månader. Och jobbade på kibbutz. På en stor keyboard som var ungefär tusen människor. Och när jag kom tillbaka därifrån så hade jag kommit in på sjuksköterskeutbildningen i Stockholm. För jag hade bestämt mig att gå i Stockholm. Jag ville inte gå i Göteborg som är min hemstad. Och tillbringade då ett och ett halvt år där. Kom tillbaka till Göteborg, fick inget jobb. För att den tiden så var det svårt att få jobb. Det var inte så många i min kommun. Till slut fick jag ett jobb och då jobbade jag på Östra på medicinkliniken. Och sen har jag varit ut och in i olika delar av sjukvården. Men jag var tidigt väldigt intresserad av akutverksamhet. Mm. Vilket sedan gjorde att jag läste till narkossköterska eller anestesisjuksköterska som det heter- Innan tog jag ytterligare ett, en, en extra utbildning för att kunna jobba med även med kirurgi då. Och eh, min arkosutbildning läste jag i Göteborg. Eh, och den utbildningen innan läste jag i Borås. Och det är så länge sedan så jag minns <laughs> nästan inte. Eh, och... Eh, men jag har alltid gjort andra saker vid sidan om så att jag har jobbat med butiksverksamhet. Jag har varit ekonomiansvarig på flera bolag och bestämde mig seder sed med att gå på handels också så att jag är utbildad på Handelshögskolan. Mm. Men jag har fortsatt att behålla min, min, min karriär som narkossköterska och även intensivvårdssköterska. Så att jag har jobbat med akutverksamhet i stort sett hela min yrkeskarriär. Mm. Men gjort också andra saker vid sidan om. Jag har inte varit riktigt bekväm med hur man hanterar. Människan på det, på det som jag kallar idag för det sjuka huset. Det sa jag inte kanske för 30 år sedan men idag säger jag det sjuka huset istället för sjukhus. Mm. Ja. För vi har hamnat i ett läge där man inte tar hand om människors hälsa. Utan man, man ser till deras kroniska symptom och eh, det som har skapat sjukdomen från början. Det vill man inte riktigt kännas vid. Mm. Och det har också gjort att jag valde en annan väg under covid. Som jag kallar det ja. för. för. För mig finns inte covid. Nej. Nej, det, där är vi på samma hår. Ja. Och sen också det här med att det har ju blivit allt mer och mer. In your face. Liksom det här att en... Uh, en frisk patient är en förlorad kund liksom. Så ja. att man ska man ska ju hela tiden behandla så mycket som möjligt med, med läkemedel och interventioner. Men, och det är vi också överens om att jag menar, medicinen har gjort vissa framsteg. Och det gäller ju kring eh, traumamedicin och så att man är ju väldigt bra på att, att äh, lappa ihop olika komplicerade skador idag. På ett sätt man inte kunde göra. Man kan, man kan söva och man kan bedöva äh, patienten så att man kan göra långa komplexa äh, operationer. Och man har mycket verktyg. Man kan sätta ihop nerver och, och, och fixa mm. äh, senor och benbrott på sätt som man inte kunde göra tidigare. Men, men där det verkligen har... Äh, det genererat och blivit fullständigt korrumperat. Det är ju vad det gäller de här så kallade kroniska sjukdomarna eller vällevna. Man har ju alla möjliga sådana här begrepp på det. Det här med, med demenssjukdomar och diabetes och övervikt och sånt. Mm. Och ja... Vad, vad tänker du om det, Janet? Eller du har ju jo, jag, jag, valde, jag valde ju tidigt att hålla på med trauma. Jag har ju mm. åkt ambulans. Jag, jag har också jobbat i Amerika under en, en period. Men det passade inte mig att vara bland den typen av verksamhet. Att vara på ett stort kryssningsfartyg. Och ta hand om, om turister. Därför att det är också så att det handlar väldigt mycket om pengar. Även där. Att du måste vara försäkrad för att kunna få den hjälpen, men det, är, det finns allting där, det är state of the art mm. och, det kommer så mycket av att jag har bott i Amerika under många år av mitt liv men jag kände ändå att, att trauma och operation, anestesi det är ju det som har varit mig närmast Medan jag de senare åren har jobbat väldigt mycket med postoperativvård. Men det hänger väldigt mycket i samma sammanhang så att säga. Så att man både tar hand om patienterna när de ligger på operationsbordet och sen även tar hand om dem efteråt. Så att jag har jobbat både i privat verksamhet och i offentlig verksamhet. Mm. Och jobbar sedan många år tillbaka ändå på kontraktsbasis. Och, och kan själv bestämma min arbetstid. jag har jobbat på väldigt många olika sjukahus. Mm. Men som jag tidigare kallade för sjukhus. Ja. Mm. Men när blev du och vad var det som gjorde att du blev kritisk till det, vad ska man säga, medicinska paradigm som vi har idag? Och det är ju inte det att, som jag har frågat, jag sätter inte att om någon har... Om eller har hamnat i en bilolycka då ska ju de naturligtvis lappa ihop på bästa sätt. Men att mycket av de här andra tankarna och synen som man har på, på sjukdom idag och hur, hur den ska behandlas inte stämmer särskilt väl. Vad var det som när och vad var det som fick dig att, att hamna i sådana tankar? Jag tror mycket, det började egentligen väldigt tidigt på grund av att jag såg hur man förändrade de sjuka husen till att bli protokollbaserade att man ska behandla alla enligt olika typer av protokoll och det betyder också att du då skapade det som man idag kallar för evidensbaserad medicin och du kan inte behandla alla människor lika eftersom vi är olika individer Jo, visst vi ser ut som en man och, eller en kvinna mm. men insidan är, stämmer inte alltid för alla människor vi har olika förutsättningar på var så, då kan man inte behandla alla lika och det är där man tar fram läkemedel för den 70-åriga mannen och sen så ger man ungefär lika mycket, kanske lite doseringar till kvinnor eller till, till barn så ger man naturligtvis mindre. Men det är ändå så att man vet inte riktigt för man gissar väldigt mycket. Så det är nog framförallt när den evidensbaserade medicinen kom. Och den kom, började väl formas på slutet av 80-talet och sen så började man på 90-talet. Som mer som jag kan komma ihåg i varje fall att man ska göra efter olika protokoll. Sen att man ska ha standardlösningar till exempel när jag söver en patient så vet jag ju vilka mediciner jag ska använda för att, för att människan ska somna. Mm. det är liksom inte, och så vet jag vilken ordning jag ska ge dem om jag ska eh, slappa en människa till exempel om man ska operera i magen då vill ju kirurgen eh, inte ha en muskelkontraktion så alltså att, att det drar ihop sig utan det ska vara lätt för, för honom eller henne att skära så det är man ju inte först utan man måste se till att människan sover och så ska den vara svärt märtfri. för ger man en sådan typ av medicin Innan människan sover så blir det en väldigt obehaglig upplevelse. Så att, där har man ju en typ av, av standard som att man vet vilken, i vilken ordning man ska ge medicinerna. Men sen alla andra protokoll som görs på våra avdelningar. Jag har ju inte jobbat på vanlig avdelning på, på jättemånga år. Utom på, på, ibland när jag jobbar på medicinklinik någon enstaka gång när jag hoppat in eller... Jag har även jobbat här i Göteborg på vanlig avdelning men det är ju ändå på pri privat verksamhet och det är lite annorlunda. Mm. Så att det är nog där. Och sen har jag alltså jag har läst. Jag har alltid varit intresserad av att läsa mycket saker och bestämde mig tidigt för att det var många som frågade: varför ska du läsa ekonomi? vill men jag, jag, vill, jag tyckte att jag alltid varit intresserad av ekonomi. Och jag var en fena på statistik när jag, när jag gick på handels. Mm. Och det är, det är ju så att man kan ljuga mycket med statistik. Man kan egentligen få till vad som helst där. Men man kan också få väldigt bra. Så det är ju inte alltid att man ljuger. Men sen så började jag mer och mer så också känna att man använder... Så mycket syntetiska preparat och framförallt på gamla människor. Och det är ju gamla människor som man möter på våra sjukahus som ska opereras för diverse olika saker. Som på något sätt kan ha blivit åsamkat av syntetiska preparat som man då kallar för biverkningar. Men det är ju rena skadeeffekter. Men det är ju inte alltid att det är. så det kan ju finnas. Jag säger inte att det bara är... är syntetiska preparat, det kan vara vår luft, det är hur du äter det finns hur mycket stress man utsätts för, hur man sover det finns jättemycket saker som påverkar våra kroppar mm. Mm. och eh, sen så blev det ännu mer tydligt för mig när min bror blev sjuk i 2014 hur den sjuka cancervården fungerar och mm. eh, han, han, jag led mest egentligen, kanske av att, att se hur, hur man experimenterar med människor. Mm -hmm. Men jag sa också till honom: Han är död idag. Han dog i 2016. Ja. Och, eh, han gick ju igenom både strålning och kemoterapi, och, eh, eller cytostatika som man kallar det för. Och det, är ju, det är ju gift ja. som man sprutar mm. in i kroppen. Och jag ville att han skulle ta naturliga preparat istället. Mm. Mm. Som jag också var hämtade i Amerika. Och det gjorde att vår familj blev splittrad. Ja, Den har ja, varit ja. splittrad tidigare också i, i perioden. Men det gjorde att jag såg som en väldigt konstig människa. Som inte riktigt ville tro på, på det utan... Att åka till Amerika och hämta mediciner, alltså naturliga, från sådana som amishfolket som inte är sjuka. Det var konstigt. Ja. Ja, ja. Det är det jag vill säga om det. Sen vill jag inte prata så mycket om, om, om det. Men det, den biten gjorde också att jag blev ännu mer, började läsa ännu mer om olika saker. Sen har jag många människor runt omkring mig som inte tror på det riktiga narrativet när det gäller läkemedel och, och, och eller kroniska sjukdomar, hur de uppkommer. Mm. Och sen när komvid kom så eh, gick jag verkligen ålin. Så att jag, jag har ju studerat i, i sex år nu, alltså, i stort sett varje dag. Ja. Ja, när vi träffade så var vi väldigt imponerad av dina kunskaper mm. så det är en av anledningarna till att du att sitter här. Men på tal om din bror så alltså, har jag en liknande historia där när det gäller min far. Och jag har låtit dig ta del av den medicinlista som jag begärde ut när han låg inne 2018. Och den består av sju A4-sidor med cirka sju eller åtta poster på varje som han vid något tillfälle då har fått få ta. Och ja, jag är ju förundrad att han kunde överleva så länge som han ändå gjorde. Han är ju dö död idag. dog 2021, tre år mm. efter den här pistan utskriven. Men det var ju liknande där att jag försökte ju, 2018 så blev jag ju mer och mer kritisk mot sjukvården och, och försökte få äh, äh, mina nära att vi kanske ska testa en annan metod. Att äh, alla de här Medicinerna ges ju för ett symptom som man har då, så att en medicin är för en biverkning av en annan medicin. Mm. Och, ja, men det, det är ju som att, när vi litar på sjukvården, vi lyssnar inte på dina argument utan det, det de säger måste vara rätt. Så det är så här auktoritetstroende. Men ja, du, du tittar lite på den listan där och... Vad är, vad är spontana reaktioner. Min spontana reaktion att jag blir enormt skräckslagen av att se vad man gör med våra äldre. Mm -hmm. Det här är ju inget nytt. Nej. Men man, man provar på människor olika saker. Och det, det här försätter människor i ännu mera sjukdom. Mm. Och det är väldigt tråkigt. Och just det här som du säger med auktoritet... Att du inte får lov att ifrågasätta. Mm. Därför att då ses du som en konstig människa. Därför att du måste tro på den vita rocken. För ja. de har alltid rätt. Det är ungefär som att prästen har alltid rätt i kyrkan. Eller advokaten har alltid rätt. Du, alltså du, ska du gå och göra en, en, en, det som man kallar för, på engelska second opinion. Så ses du som en underlig människa. Och människor vill inte ta till sig det. Men, du, ja, men det kan väl inte vara möjligt. Du måste tro på... Nej, jag måste inte tro på. För vi, vi har någonting inom oss som säger att man ska vara tänkande och vara kritiska, inte bara tro på det som presenteras för dig. Mm. Så att jag tycker inte att det var konstigt att du, du ifrågasatte, men det är väldigt mm. tråkigt att höra att man blir bortmotad. Ja. Och jag fick höra av min pappa sen då efteråt att läkarna hade blivit för närmare att jag begärde ut den här listan då. Men de förstod väl kanske att, att det var lite för mycket mediciner på den listan. Det är otroligt många mediciner. Jag har inte räknat men, men, men det är bara det är sida upp och sida ner. Ja. Och det är alltså väldigt många av dem är väldigt farliga mediciner. Ja, precis. Det, det, och och det blev ju en väldigt plågsam död i slutet. Så fick ju han andningssvårigheter och sånt. Han fick kippa efter andan. Så att det blev väl att ja, han kvävdes till döds det, slutet det, det, är, det är den mest fruktansvärda döden man kan mm. få. Det är många, det som man kallar idag för kol. Cool, alltså kronisk obstruktiv lungfaktor, eller okt kombinerad med astma. Och det behandlar man då på olika sätt. Men just kvävningsstöden är, det är väldigt klåksamt. Mm. Ja. ja, det är hårt att liksom inte kunna göra någonting. Och de andra som också har lite bestämmande över hans vårdsituation sätter hela sitt tilltro till, till sjukvården. Ja, jag, jag tycker att det är väldigt trist att mm. man inte tillåter anhöriga och andra vara mera delaktiga i den vård som faktiskt gäller din anhörig. Och man ska ha, man ska ha en, en, en, en närstående som är din advokat mm. för dig när du ligger på det sjuka huset. Mm. Och det såg vi mycket under Convid, hur man hur människor har försökt att få ut sina nära och kära från sjukhus på runt om i världen. Och har hindrats mm. att få dem ut. Utan man får gå till, till domstol för att få ut sin, sin, sin mamma. Jag såg och lyssnade på väldigt mycket från England bland annat. Där, där eh, människor försökte plocka ut sina... Och där tillkallar man polis. För att de ansåg att, att, att, att dottern inte har någon rätt till sin pappa eller till sin mamma. Och för mig det är det helt otroligt... Att man kunde göra så. Mm. Och människor som, som har trott på våra auktoriteter och på den som jag kallar för ren propaganda i tvn. De förstår ju inte. För de kan inte tänka sig att, att det, man kunde göra så. Det, det, det är osant. Det är du som ljuger. Och man, man vill heller inte ta reda på det. För det, det kan ju också vara för att man tycker att det är jobbigt. Mm. Att tala om för sig själv att man... Det kanske inte var helt riktigt det som sades. Mm. Och, och för mig så är det så att man i, i de, de här sex åren som har gått nu sedan man 2020 så att säga stängde ner världen och världen blev totalt helt. Den har varit upp och ner mycket innan också men den har blivit totalt upp och ner mm. när det gäller inom den, den så kallade läkemedelsindustrin. Och hur man bestämmer över andra människor. Mm. Och det rimmar väldigt dåligt med hela den rörelsen som när man startade Planned Parenthood till exempel. För att få för att göra lov till, för kvinnor att göra abort som startade i Amerika för många år sedan. Där, där kvinnan ska ha rätt till sin egen kropp. Men det försvann helt och hållet. Ja, under ja precis. Det här min kropp, mitt val, ja. ja. Det, det var inte intressant under covid. Nej. Det är bara intressant mm. vad, vad, vad det gäller eh, kvinnor och aborter och, och så vidare. Och, mm. Ja, nej. det det Men man hoppas ju verkligen det. Alltså, man vet ju inte, men jag vill i alla fall hoppas det att det här med covid nu, att det var en bro för mycket för dem, liksom. Att de, för att och jag tycker man ser väl att de de ansträngde sig verkligen och och liksom förlama människor av skräck i början och de liksom körde massa likfärder på, på TV och de hade det var något sånt här dokument utifrån kom också de har plockat bort från SVT arkiv liksom där kineser för ner och vibrerade på gatan av covid och såna här grejer. Det var så otroligt liksom uppskruvat i jag, början. Jag har ju förstått att man också man har visat bilder. Jag ser inte på tv sedan väldigt många år. Jag har äger ingen tv. För mig så är det en ren propagandamaskin. Mm. Och, men jag har förstått att och jag har ju sett bilder på, via andra poddar. Som, som visar videofilmer. Och där kommer jag ihåg speciellt det som du säger om Kina, hur man fick se människor som i princip ramlade raklång baklöngen så dog. Men det har ju sedan visat sig att det var ju fejk alltihopa, filmat. Ja. För att, mm. Just för att skrämma. Och mm. det är ju då man också eh, ser det mera människor, mer människor har fått reda på det här som hette event 201 mm -hmm. som man körde i oktober 2019 var det ja. väl tror jag, ja. Där man sitter och har människor inbjudna som inte är folkvalda utan de pekar ut sig själva som duktiga människor från olika håll av media och professorer och doktorer, ja, advokater och allt möjligt. Hur man ska få det till att om man skulle få en, en smitta i världen. Mm. Och, och, och de här eventen har man ju haft genom många år. Det är som inte är någonting som var något nytt. Utan det har ju funnits sedan, sedan långt tidigare och man har också kört event efteråt. Mm. Jag, kan inte, jag kommer inte ihåg alla namn för att jag har så otroligt mycket namn i huvudet. Så att det, det, men det finns nya event som man skapar. Just för att man då också plockar in bland annat beteendevetare, psykologer, psykiatrar För att man vill få till en viss reaktion hos befolkning. Och det är väldigt skrämmande. I England till exempel under konvid-tiden, under där skapades the Nudge, Nudge-grupp, grupper. Och Nudge är ju att liksom peta lite grann och liksom skrämma lite men inte fullt ut. Mm. Och det har det ju bevisat idag. Det finns inte ingenting som inte, inte går att ta reda på. Men det har man inte visat på, på vår SVT eller TV4 eller någon annanstans. Utan det har bara nedtystat och så tar man då hjälp av sådana människor som var på det här, den här föreläsningen som säger att hon, hon forskar på vaccinationsmotståndare. Ja, <laughs> det är lustigt när man... Mm pratar med sådana så vill de ju inte prata med oss. Man kan ju avslösa att vi är en sån som du kritiserar vill inte forska lite på, på mig och, och svara på de frågor jag har till dig. Men det gör de inte intresserade av. Utan de vill studeras på distans. bara ja men Precis och premissen är alltid klar. Liksom, den underliggande att vacciner är fint och bra men det finns tyvärr en del dumma, konstiga människor som, som motsätter sig det här. Och jag har läst faktiskt någon artikel som hon har skrivit och det var ju liksom bara att Ja, hon hade varit och besökt några antivaxers i Värmland och de badade bastu och ilade mot månen <laughs> ungefär. Det är ju hela tiden liksom att man man går ju från själva huvudfrågan och så ska man försöka utmåla de här människorna så konstiga och galna som du bara går underförstått att ja men det är väl klart att vacciner är det bästa som har hänt sen, sen skivat bröd liksom. Men ja och jag frågade dig, Janet, vad, vad har du för tankar kring det här med, med vacciner? Och du säger covid så att ja, covid-vaccinet var... Det, ja. det är ett av de, de farligaste, enligt min mening. Jag läste väldigt tidigt om dem innan de kom ut på marknaden. För man kunde, de hade ju inte bestämt sig vilka eh, som skulle få lov att vara med. Astra och, och de stora Pfizer till exempel och... Eh, jag kommer inte ihåg vad de heter allihopa, men mörk. Men de gjorde väl ingen, men Johnson och, Johnson, och Johnson tror jag de heter, de som gjorde det här som Man ser mer mera kom på att det var arsenik i det. det. Ja. Kommer jag bort ifrån, från själva vaccinationerna. Men jag satt tidigt och läste om de, de sprutorna som skulle komma ut på marknaden innan man bestämde vilka som skulle komma ut. Där jag också tyckte att, men, men gud, varför ska man frysa under transporten till en viss frysgrad? För att man skulle, då tänkte jag, vad är det som är i, det, i de sprutorna som gör att du måste ha vissa speciella frysboxar eller frysskåp för att du ska sedan kunna värma upp det för att sedan spruta in i armen på folk? Mm. Så att det, det gjorde tidigt att, och jag visste ju att det är ju så att man. Man, man hittar på ett problem och sedan så, så kommer man vill man komma med en lösning och det gjorde man. Problemet det var ju covid som, som människor kallar för covid då. men för mig så finns inte covid utan mm. jag kallar det för covid och con är bedragare på engelska och det är precis det vi har sett under sex år mm. där man har genom att lura människor och skrämma människor så till den milda grad att de villigt kablar upp sin, sin, sin arm till att injicera någonting som är experimentellt. För att det har man inte talat om. Det talar man inte om från början. Jag tror att det är väldigt få i Sverige och runt om i världen som har riktigt förstått att de har varit med i världens största experiment. Mm. Och, och jag, är, jag är helt emot så kallade vaccinationer. Du kan aldrig injicera hälsa i människor. Nej. Det, det är en omöjlighet och jag har inte tagit själv några sprutor sedan jag var 12 år tror jag när, när jag fick smittkopper. Jag tog av misstag för att jag, jag stack mig på en nål och då hade jag någon sån sinnesförvirring där jag trodde att jag skulle bli, få, kunna få hepatit, och alltså gulsot. Och då finns det en, en spruta. Då tar man ofta två, en, två stycken, en serie på två med jämn, med ett visst antal månader. Så jag tog en spruta, och det här är kanske 20 år sedan. Mm. Men sen tog jag ingen mer. För jag liksom, jag vet inte var, jag, jag fick tillfällig i sinnesförvirring. Jag vet inte varför jag tog det. Jag tar inte några eh, stelkramspruter, det som man kallar för tetanus. Mm. Jag har blivit biten av en hund, en bildhund i Turkiet. Och då tror alla människor att du ska få rabies. Jag botade mig själv genom att tvätta mitt så, Det var riktigt djupt. Jag har ju, har ju bilder på det. Men jag blev aldrig sjuk. Och jag har inte varit inlagd. Jag har inte ätit några preparat för det. Utan de frågade mig på mitt hotell om jag skulle komma på sjukhus. Men jag sa nej. Och jag, mm. För jag visste att då hade jag blivit erbjuden en stelkramsprut Ja. jag vill inte ha det. Och jag vill inte ha någon antibiotika. Så att det, och det är väl snart tre år sedan nu tror jag. Mm. Och jag sitter här idag igen. Ja. <laughs> hur, hur har det varit att jobba inom sjukvården under då Det var, måste ha varit en väldigt stor press att vaccinera sig. Och även använda sådana här munblöjor och skyddsutrustning. Som... Från, från början så var det ju så att det var ju ingenting. Vi alla var på jobbet som vanligt- och arbetare. Men man talade om för människor att de inte skulle komma till det sjuka huset. Så att vi hade väldigt lite patienter mm. som kom in. Utan istället så, så dog människor hemma. Kanske av tarmvred eller av, av hjärt, hjärtinfarkt. Eller att de fick en blödning, en strok i huvudet. För att de tog det sig inte komma in till det sjuka huset. För att det var farligt. Att, att komma in där och där skulle du bli mött, eh, från början möttes du inte av några rymdmänniskor med olika eh, skyddsmunderingar på sig utan vi arbetade precis som vanligt. Trots att det fanns ett jättefarligt virus som man sa ute. Ja. Eh, men sen ändrades det och jag, jag kommer egentligen inte riktigt ihåg när det ändrades att man plötsligt skulle klä på sig muntrasor som jag kallade det för. Och även skyddsmunderingar. Men jag sa ut till det. Och jag visste tidigt att man skulle komma ut med det här vaccinet som jag hade läst om. Och jag var in, visste från början att jag skulle aldrig ta det själv. Och jag rekommenderade inte till någon. Jag sa till alla i min närhet. Sen får man välja vad man vill göra att de inte ska ta. Och det har jag också gjort, som så många andra, att man har förlorat det som man trodde var vänner i ja. sitt liv. Men även i vården för du ja. du kan väl som sjuksköterska inte rekommendera människor att inte ta vaccin utan att det får konsekvenser. Ja, jag, jag arbetar ju som inte jag jobbar på avdelning och mm. inte jobbar på den. Jag sitter inte på en akutmottagning utan jag arbetar med postoperativ vård. Det, men det har ju funnits patienter som har frågat mig och jag har varit ärlig och sagt att jag, jag skulle inte ta den. Mm. Men vad du gör får du bestämma själv. Och, och, och utifrån det och då för jag sa att det finns information att läsa eh, och sen så är det människor som har kommit eh, som till, efteråt när de kommer från sina operationer när man tar hand om dem som har sagt att eh, jag vet att det var något konstigt jag var inte så här innan jag tog min spruta eller mina sprutor mm. och det här med med, med mask. Möskhanteringen och hur man skulle klä på sig vi fick, vi, vi, skulle, vi fick avsätta ett par timmar någon dag För att vi skulle lära oss hur vi skulle ta på oss munderingen <gör> Hur man tar på sig smitt, smitt, smittväst Eller smittrock, smittskyddsrock heter det Smittskyddsrock Hetta på huvudet, alltså mussa på huvudet, munskydd och handskar. Och det måste man ta i en viss ordning. Det vet ju de som jobbar på infektionsavdelning till exempel. Men där har man ju då riktiga slussystem. Och det är ju för bakteriella sjukdomar. Och det är också en, en sak som, som jag tidigt sa att det här tänker jag aldrig hålla på med. Och sen när de då började, att de skulle börja införa det som jag kallar för muntrasa eller slavtrasa. Ja. Och det går att läsa om. Det finns väldigt mycket att läsa om hur man, hur man trycker ner människor genom att ta på dem en, en, en, en, en, en trasa på ansiktet där du inte kan uttrycka det och där du inte kan se människan hur, hur den ser ut när den talar. Och vilket är farligt för, för väldigt många människor, framförallt för hörselskadade men ännu värre för barn. Som inte kan se mimiken på den som talar till dig. Så att jag bestämde mig att jag arbetade inte under den tiden. Så att jag var, jag var inte portad. Jag var välkommen att komma. Jag blev uppringd flera gånger från ett av mina ställen som jag åker till. Men jag sa att jag tänker inte jobba. med, med, med ja, Men bara ta på den munbind och kom. Mm. Så jag sa nej jag gör inte det. Så att jag var, jobbade inte på nästan tio månader. Mm. och efter det så plötsligt så bestämde man sig nej men nu behöver vi inte ha möntrasa på oss nu, nu är allting bra igen trots att man också då det är ingen som var så att man inte fick lov att, att sitta med vissa människor i, i pausrummet till exempel eller när man hade sin rast men det var också så att man hade du skulle hålla ett visst avstånd när man satt i soffakroken till exempel att du fick inte sitta här du fick inte sitta för nära dig Patrik då eller för dig Martin utan jag var liksom såg till att du måste ha ett visst avstånd mm. och det, man skulle bara finnas ett visst antal i den svären så att säga på en, liten, på en liten yta men det, det är ju där vi sitter och arbetar för vi har ju övervakningssystem också vi sitter ju inte alltid det som man kallar för bedsar, precis hos, hos patienten det gör man på intensivavdelning men på en postoperativ avdelning så måste man inte alltid sitta hos patienten beroende på vilka droger som vi administrerar för det är så vi får in väldigt svårt sjuka människor där Eftersom vi tar emot även stora alltså trauman, alltså bilolyckor eller stora blödningar. Någon som har fått en blödning efter en medicin som kanske var mindre bra för dem. Eller cancersjuka människor som får olika problem i sitt blodkärlsystem. Att de får lågt blodvärde och så kommer de in för att de måste transfunderas i stora mängder. Och då kan de inte ligga på vanlig avdelning. Mm. Så, så det, det, det var en, en tid som jag, det var en väldigt konstig tid för att jag tyckte att herregud vi har jobbat i många många månader med ett så kallat virus som finns någonstans där ute som är jättefarligt, som, som dödar människor så att du ramlar rakt ner i, i backen och slår huvudet och så är du död. Men vi sitter och skrattar och skojar och, och, och, och ingenting. Och vi, vi tar hand om våra människor och inte burit några skyddsutrustningar. Men sen plötsligt så ska man. Och det är ju WHO som kom med det. Som sedan fortplantade sig ner till våra olika läkemedelsverk. Och våra de här, de här presskonferenserna som man hade i, i dags vad jag har förstått. Jag tittar ju inte på er som inte har nåt tv. Nej. så att jag, Men jag har förstått att det var eh, klockan två varje dag så skulle man se på presskonferens hur man skulle fortsätta vidare. Och det höll ju på i månader, månad efter månad efter månad efter månad. Ja, det var nya restriktioner och vid jul där så var det att man inte skulle fira jul med sina ja, nära och kära. Man skulle ja. inte ge farmor en kram för man kunde smitta henne. Mm, och, mm. Och, mm. Ja, det det. Nej, det... Och sen hade de alltid en liksom löpare mm. där också när de hade de här presskonferenserna. Och då är mm. det ju så, det är väl 200-300 människor som dör varje dag i Sverige. Mm. Eh, och då så stod det ju där eh, döda med covid. Alltså, ja, man, det var ju inte, den faktiska dödsorsaken då, det var ju lite oklart, va? Men de hade covid. Mm. Sen så hade man ju alla möjliga sätt att få dem... Som hade dött i covid-statistiken då. Mm. Eller ovaccinerade. Det var också en sån här... Ja, du, var alltså, tvungen, du var tvungen att vänta två veckor innan du var vaccinerad. Ja precis Du hade man, ett spann på två veckor så dog du där innan. Ja, då, då dog du utav covid ändå. Ja, ja precis. Mm. Att om det var så att vaccinerna var väldigt giftiga och kunde orsaka i vissa fall då... Vilket jag nog tror stämmer också. att Det, det, det var en slags rysk lätt man spelade när man vaccinerade sig då. Men alltså om du då fick en första dos som var väldigt giftig. Och så dog du inom två veckor. Ja, då, var du, då räknades du som ovaccinerad. En, en ovacc en, någon som verkligen dog av covid då. För att du var inte vaccinerad förrän du hade tagit den andra dosen av vaccinet då. Så att, och sen var det ju det här hemska också med att man, man, man la folk i vad heter det? hjärt hjärtlungmaskin. Nej man la, la dem på respiratorn. Ja just respiratorn. Respirator, ja, på respiratorn ja. menar man. Eller ventilatorn ja. då. Det är också det är totalt helt fel behandling. För det är ju så att människor blir sjuka av olika orsaker. Näringsbrist, för lite sömn. Stress eh, på av olika sätt, mental stress, fysisk stress, det finns jättemånga saker men en stor del är eh, den otroliga dåliga mat som jag inte kallar för mat längre eftersom man, man eh, köper processad och ultraprocessad mat som gör kroppen sjuk. Och det är tillägg med att i många ställen är det beroende på hur du bor. Du kan ha väldigt dålig ventilation inne som gör att, att det är sig och eller på din arbetsplats som gör att dina lungor kanske inte mår så bra. Och så kan du då bli sjuk. Och är du en svag så är det lätt att bli sjuk. Och då finns det, det finns ju bakteriella in, in, infektioner så att säga. Olika saker som kan fästa sig framförallt i lungor på, på framförallt äldre människor och/eller sköra människor. Eh, på på alla våra institutioner där man har handikappade och/eller det som man kallar för förståndshandikappade människor eh, som man ofta då sätter in på institutioner och och äldre. Och får man inte, alltså det är också så att alla människor behöver tillsyn och kontakt med andra. Men om man sedan då gjorde som man gjorde under konviktiden. Det gjorde att de blev sjuka också. De slutade att äta. För de satt isolerade inne på sina rum. Mm. Mm. För man ville inte gå in där. För åh, oh gud, det var jobbigt att ta på sig skyddsmundering. Det har jag hört. Jag lyssnade på en, en podd som, som heter... ...sjuksköterskaupproret, uppropet... ...de har gjort jättemycket... ...men de, jag känner att de kanske inte riktigt har förstått... ...att det fanns inte någon pandemi... ...utan det Nej. var en pandemi... Eh, ...och de har också på något sätt... ...anser jag... ...varit delaktiga i att låta det här fortgå... ...hur stor press man än hade uppifrån... ...att, du inte, eh, att man skulle isolera... ...om man tog ett prov på en gamling... Och det visade sig att det var positivt som också. Alltså det är ju bara fejkprov alltihopa. Då fick den stackan sitta där inne i två veckor. I karantän. Ja. Eh, och så ville personalen inte gärna gå in då. För det var ju jobbigt att ta på sig hela den här skyddsmunderingen. Och så om det var någon som gick in och gjorde det. Och ja, då fick de ban från sina kollegor. För kollegorna är ju rädda också av att... att men gud du tog inte på, oss, på dig undering, gud nu kan du smitta mig. Och det är ju den, det som ligger till grund för det här för att man tror att det finns osynliga varelser som flyger omkring runt i luften som, som sätter sig på oss människor och som gör att vi måste ta experimentella injektioner och eller det som man idag kallar för vaccinationer från det att du, är, från det att du föds. Och ja. det är på något sätt att det har revolutionerat och gjort att vi då blir friskare. Men vi blir ju inte friskare. vi blir bara sjukare istället. Ja. Och det finns jättemånga människor i världen som har forskat oberoende. Som blir, de blir paria för andra doktorer och annan sjukvårdspersonal för att de ser som att de följer inte dem. Regler och narrativ som finns för läkemedelsindustrin. För då kan de inte sälja sina preparat. Och det, allt det här utav vaccinationen, att det tog fart, det hände 1986- när regeln skrev på för att ge alltså läkemedelsbolagen det som man kallar för indemnity. Alltså att de inte blir skadeståndsskyldiga. Och alltså det är bara, alltså bara det. Människor vet inte detta- att de kan inte bli skadeståndsskyldiga. Och sen om det visar sig att du ändå kan korrelera att vaccinationen ger dig en skada. Då är det staten som ska gå in och betala. Så det är skattebetalarna igen som betalar. Dels ska de betala för de här sprutorna som kan göra, kan göra dig sjuk eller se till att du dör. Men, men det är ändå skattebetalarna som sen dessutom ska betala om de överhuvudtaget får ett skadestånd. Ja. Så sedan det hände 1986 så har det fullkomligt exploderat i världen med vaccinationer. Och idag ser man till exempel i Amerika att man från 0 till 18 år så får de minimum 72 injektioner av x antal vaccinationer, olika sorters då, ja. Så att, alltså, barnen är ju nåldynor när de kommer in. Att man sätter många sprutor. Man kan sätta sprutorna i armen eller i benen på, på barn. Och, och man hör föräldrar som håller sina barn och barnen skriker. Jag, jag tycker att det är helt förfärligt. Att man totalt har tappat sin etik och sin moral för att låta det här fortgå. Och, och de som jag sa, de som har, som, som har kommit ut och visat sig... Har gjort studier att det finns samband med olika vaccinationer och våra olika kroniska sjukdomar som man ser exploderar. Alltså I USA idag så har över 50% av barnen har kronisk sjukdom mm. i ett av världens rikaste länder. Alltså, och det är på grund också det jag säger inte att det är bara vaccinationer för alltså, maten och näringslära det som det finns ju inte längre, den är totalt borta. Och man då tillsätter olika saker i vattnet och det som finns i vår luft med all den industri som vi har. Det, det, det finns många. Så det är ju inte bara en sak med vaccinationer i sig själv: är toxiska preparat. Och om människor tog reda på vad som fanns i dem, så tror jag att egentligen ingen ville injicera sig med detta. Nej. Nej, precis. Och det är ju också en sån här oträckning hur man liksom resonerar kring det här. Till exempel här att det finns aluminium eller aluminiumliknande preparat i vacciner. Då, eller kvicksilver eller kvicksilverliknande som Timmermans och, och sådana här saker. Mm. Och då säger man då att ja, men eh, den mängden som finns i vacciner. Det överskrider ju inte det som WHO tycker är säkert. Men vänta lite. Ja, det ser ju O då. De är ju lite part i målet då. Men sen är det också det att de här liksom, gränsvärdena. De är ju satta på vad man äter. Vad man, tar, vad man tar in via matsmältningen. Och det är ju en total skillnad på om man injicerar någonting eh, direkt i blodet, i kroppen då. va? jag menar, det är ju det är hur enkelt som helst. Du kan ta ett sånt exempel att. Ja, du kan ta en, en, en milliliter alkohol och dricka det. Och du märker ingenting. Men ta den milliliten och ingesera in i blodet och du väl förmodligen. Mm. Och... Och det är nej, samma sak. inte inte inte inte inte helt. inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte man inte inte inte inte inte inte du inte inte att inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte de inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte som finns i, i, i vaccinerna då. Eh, och sen en, en sån här annan sak med vacciner. Det är också det att. Att man vet ju. Att främmande protein. Som finns i alla vacciner. Eh, de kan ju framkalla väldigt svåra och märkliga reaktioner. När man injicerar dem i blodet. Och där kan man ju igen. Eh, jag menar om man, om man dricker. En klunk mjölk så mår ju ingen illa av det. Men om man tar och drar upp den här mjölken i en kanyl och sprutar in den i blodet, ja, då får man problem. Och det är samma sak med ormgift till exempel som är ju sån här proteinbaserad gift. Ja det kan man svälja. Men injicerar du det så dör ja. du va? Ja, eller få ett bett då. Ja, eller få ett bett, ja. Ja, precis. Det, ja. Och någonting som sagt som man vet med de här proteinerna, då, det är ju det att de kan ju framkalla vad man kallar för en anafylaktisk reaktion. Ja. En kraftig All allergisk aller reaktion. Aller ja. Och förmodligen är det så, jag, jag skulle ju tänka det. Men det, det är ju som du säger, Janet, att man har ju skapat den perfekta stormen här. För det är ju kanske inte bara vaccin och läkemedel, utan det är mycket tillsatt i maten och, mm. och, och kostrekommendationer som är helt galna och så vidare. Då, va? Men, men jag kan tänka mig att mycket av de här eh, allergierna som, man, som vi har och som är en gåta då, att de är förmodligen framkallade med vacciner. att man, ja, ju, man skapar jag, jag, Och på så är... sätt så skapar man ju en, en, eh, en återkommande kund i läkemedelsindustrin då. För det är man ju om man är en allergiker liksom. Så det är ju jättebra i så fall. Ja, jag är väl egentligen fullt övertygad om att det som man kallar för jordnötsallergi till exempel idag. Det fanns ju inte när jag växte upp. Men, men var, och det är ju för att, det, som du säger, det är proteiner som har gjort det. Så det har ju blivit så att man till och med på flygplan aviserar om det finns en jordnötsallergi i planet. Då får de inte öppna jordnötter. Alltså det fanns ju inte. Det, jag har aldrig hört talas om sånt när jag växte upp. Eller när jag började min karriär inom, inom sjukvården. Mm. Och det är märkligt men människor vet ju heller inte vad det är man, man sprutar in därför att de tar inte reda på det för att de tror på, på doktorn eller sjuksysten som står där med, med spruta i, i, i högsta hugg och vill, vill injicera ditt barn eller injicera dig också så säger man att du måste ta det här, nej du måste ingenting. Och det är ju också så att man, man använder sig till exempel av stamceller från navelsträngen på, på foster. och eller även av aborterade foster, det som man kallar för aborterade foster. Eh, man använder vissa saker från det som kallas för fetal bovine serum. Det kommer ju från kalven. Det är ju ingenting som vi ska ha i vår kropp alltså att du kan äta kalven men du ska ju inte injicera någonting som kommer från kalven i sig själv när, när, när kalven föds men det finns ju också i våra, i, i våra vacciner mm. inte i alla men, men det, det finns ju där det kan vara och det vara som en pälsallergi som kommer ifrån också. Det kan säkerligen vara det. Det finns så mycket kemiska substanser i våra kläder, I hur man använder eh, eh, alltså textilier och annan skinnklädsel på, i våra möbler, till exempel, för att man, man sprear dem med olika saker. För att det är under transport och sånt och hur man transporterar kläder med, med olika för att det inte ska mögla och det ska inte bli förstört. Som också gör att människor kan föra illa utav det. Men det, det här med, det gör ju också att, det, varför är det så att det finns många katoliker till exempel som inte, de vill, de vill bli befriade från kravet att bli vaccinerade inom den katolska kyrkan. Men plötsligt så sa katolska kyrkan att det här, det är, och även alltså, den kristna kyrkan, alltså kristendomen i sig, sa att, att det var någon som jag hörde som sa att, att eh, Jesus har sagt att du ska vaccinera dig. Ja, och, och det är också så att alltså, det är väldigt märkligt. För i Amerika så är det jättestort det här att man kan få befrielse från att vaccinera sig för att kunna gå på skolorna till exempel. För att de har ju väldigt mycket hårdare så säga, restriktioner än vad vi har här i Skandinavien och i andra länder också, att du måste, måste injicera dig för att få lov att gå på vissa universitet till exempel. Och det, det, det aktualiserade sig ännu mer under covid-tiden så att människor blir avstängda från sina utbildningar om de inte injicerade sig. Mm. Och det är också väldigt skrämmande att man bestämmer över andra människor. Att då plötsligt så ska du inte kunna bestämma över din egen kropp. Och att du då ska särskiljas och inte kunna få... Du ska inte kunna gå på restaurang till exempel om du inte hade injicerat. det. Du skulle visa ett, ett så kallat vaccinpass för, mm. för att få lov. Samtidigt då, under den här riktigt galna tiden, då, kunde du, då skulle du ha... ha Trasa på ansiktet. Alltså det som man kallar för mun, mun, munskydd. Ibland glömmer jag av svenska ord. No. Och eh, kunde du sitta ner och sen när du fick din mat. Och det gick jättebra att ta av sitt munskydd. Men skulle du gå på toaletten så skulle du sätta på dig det igen. Alltså hur, hur är det möjligt att människor kan gå med på sånt här? Eller att man som i Kanada. Där hade man curfews. Alltså ett, Klockan 20.59 så kunde du vara ute. Men 21.00 då, då blev viruset levande- så då var du tvungen att gå in. Så du fick inte vara ute längre. Nej. Mm. För mig så är det alltså, att, att vuxna människor- har kunnat gå på det här är för mig helt, jag, jag förstår inte, jag, jag kan förstå det för att man skapade det som du pratade om i början. Att man fullkomligt pumpade ut så mycket propaganda på tv och visade hemska bilder om hur människor dog. Fast de dog ju inte, utan det var filmat jag har skapar den här splittringen som blev också. För det har väl inte många, alla upplevt att man inte fick fyra djur med sin släkt om man inte tog det här maximet. Mm. Så att det, det, blir, det blir så att människor behöver ta ställning i <hör> frågan, sig de vill det eller inte. Ja, mm. ja precis. Så hela tiden skapar den här rädslan hos människor att bli utanför. Liksom, att inte få vara med i, i sammankomster. Och sen också den här eh, skräcken då. Alltså att försöka framför Och det blir ju också så här, det är ju liksom ett känt psykologiskt knep också då. Att lyckas man få människor känsligt berörda. Ja men då, då, då, då slutar vi och, och, och liksom tänka efter och undersöka. Utan då, då reagerar vi liksom. Då, då slutar vi och då, då, då stängs liksom vårt förnuftmässiga tänkande av. Jag, jag, har, jag har många vänner runt om i världen och eh, framförallt i Spanien och där bestämde deras regering med order från WHO naturligtvis, för allt det här är ju regisserat. De, Fick sitta in, inne i nio veckor i sina hem. De fick, lov, de, de fick lov, staten gav dem lov att gå och handla i matbutiken två gånger i veckan. Mm -hmm. Sen skulle de få sitta. De, sen fick de inte gå ut. Nio veckor. För mig så är det som liksom, att jag, jag hade kommunikation med, med en av dem. Jag sa, men, du vill bara gå ut? Ja men då kommer La guardia Civil- Ja, men låt dem bara komma då. Det är ju som olagligt de håller på med, så det är klart de ska gå ut. Och det var också många, det var därför i Spanien, det var väldigt många som skaffade sig hundar. För då var det ju okej okay att gå ut. Och nu var tvungen, du tvungen och nu kunde du gå ut med din hund. Och det tror jag att man gjorde på flera ställen runt om i världen. Så att alla länder har ju haft olika typer av restriktioner. Kanada hade enorma hårda restriktioner, precis som Australien. Mm. För jag har, som, har breddat mig genom att lyssna från olika håll i världen. Inte bara i, i, i den, den engelsktalande utan även den spansktalande delen för att, att se. Och sen så jag var i, i Spanien när det här, när man passionerade ut att vi hade ett virus. Det var ju 2020 i mars månad. Ja. När man plötsligt inte skulle få resa med. Jag skulle åka till Stockholm från Spanien. För jag skulle hjälpa en kompis som skulle bli opererad i sin fot. Och, och, men jag kom ju därifrån. Jag förstod inte. Det var fullkomlig panik i Spanien. För att komma ifrån flygplatsen. Mm, mm, och, och, jag har ju inte tittat på några, någon tv eller någonting. Jag brukar sätta en handduk för tv när jag är på ett hotellrum. För jag vill inte se den. Ja. Och, och jag förstod liksom inte vad är det, vad är det som händer. Men så, så ringde min kompis då, hon som jag skulle till i Stockholm. Men, Kommer du hem så? Kommer du hem? Vet du inte vad som på? Nej, jag, jag visste ingenting. Jag har inte sett några tidningar eller någonting. Så jag förstod liksom inte. Men sen så började jag ju fatta. Men jag har ju levt precis som vanligt under hela den här tiden. Och jag har haft mina patienter som jag tar hand om. De, de, de är ju liksom uppe i ansiktet på mig och jag min kropp har inte varit sjuk en enda dag Nej. och jag träffar många människor när jag är i jobb varje dag men däremot har jag träffat många riktigt riktigt svårt sjuka människor som jag också kan se hänger ihop med det här så kallade vaccinet, det som man har injicerat experimentet som man har injicerat många kollegor som jag har också sett i mitt jobb så det, det är väldigt många saker som är har varit underliga i, i, hela, i hela det här regisserade eventet som har pågått och fortfarande pågår i, efter sex år. För folk går ju fortfarande och tar dessa sprutor som vi betalar med våra skattepengar mm. och blir sjukare. Ja. Jag hörde nog att man kanske är uppe i spruta elva. Det finns inte på kartan att, att man... Varför ska du ta 11 sprutor för en påhittad sjukdom? Alltså, och de tjänar enorma pengar. Mm. Ja, i, i... ja, men precis. Och det, det som blir så otäckt också. Och det, man får ju verkligen hoppas som sagt att det här har varit en bero för mycket. Och att vi börjar... Att de så att säga inte kan... Åstadkomma något sånt som de uh, lyckades med under covid Utan att det blir allt för stora protester från människor då För det blev det ju då Och jag tror också att det här med covid och det som hände då Det har ju fått fler och fler människor att börja titta Och mer kritiskt kring det här med, med medicin och, och vacciner och virus och smitta och det var ju någonting som jag gjorde i alla fall mycket under den perioden och det det som blir så otäckt då det är ju när man börjar ju se eh, vilka dimensioner det här har och hur utstuderat det är och hur detta som man nog får kalla eh, ja kanske det största, ja, nej det är väl bara att säga det, det största brottet mot mänskligheten någonsin. Ja, ja. hur länge det har pågått och hur utstyrd det är för att när man börjar titta på premissen för vacciner det vill säga virus och smitta så saknade vetenskapliga belänk mm. ja. det är sant jag är också där och det ja. har varit i många många år innan ja. det här hände Ja. Mm. ja och det, det är ju helt otroligt alltså men går man tillbaka då till när det här med vi, den här moderna inkarnationen av virusteorin som vi har idag då. Den, den, den etablerades någon gång på 50- eller 60-talet med Enders då och hans studie. 54. 54, ja, tack. Och sen är det ju intressant också det här med virus också. När man tittar på det ordet så har ju det ju funnits tidigare inom medicinen men då betecknades det, då var virus ja det betyder ju gift på latin Om mm. man pratade om virulent blod när man åderlät och sådana här grejer då va men sen så flyttade man över betydelsen för virus till den här mm. lilla eh, eh, organismen då eller saken som man ju aldrig har bekräftat vetenskapligt att den verkligen existerar då för att Anders, han gjorde ju den här studien 54 och då så genom att äh, hävda att han, han han tillsatte då vad han ansåg vara virusinfekterad vävnad i ett cellprov och sen så tillsatte han lite antibiotika för att det inte skulle vara några bakterier som orsakade en effekt då och sen så lät han den här äh, äh, den här äh, odlingen Stå och svälta. Och sen så upptäckte han celldöd i den. Och då så tänkte han att det kunde ju kanske vara virus. Då. Men sen, och det, och det illustrerade är det att det skriver han ju själv i den eh, artikeln då. Att han utförde inget kontrollexperiment kring det här. Det vill säga gjorde samma sak eh, med den här odlingen. Fast utan att tillsätta vad man trodde var virus i. I, i det då, det, det är kontrollexperimentet det gjorde han aldrig och sen så har ju det liksom det här bara rullat på och du var ju inne på det och det är ju också en sån här sak som man tittar på i efterhand och man blir ju bara helt förskräckt när man, när man tittar på det här som, som hände kring 80- och 90-talet då med Fauci och HIV och att HIV då som man ansåg var ett virus och att det orsakade AIDS, mm. för det var ju en stor kontrovers kring det. Ingenting som vi fick höra om i, i media på den tiden då. För det tystade sig är fullständigt då va? Men, men det var ju verkligen så att det var stora och väl ansedda experter inom medicinen som gick ut då och sa att nej, det finns inga belägg för att det här så kallade HIV-viruset verkligen orsakar aids men det tystade man ju ner fullständigt då. Jag tror att det var vårt preludium till det som vi såg som startade 2020. Att mm. eh, HIV och AIDS. Men där, där ville man ju då utplåna en del av de homosexuella. För att de här människorna som, som håller på med den här typen av verksamhet. Att, att sälja sina medel och andra. De anser att alla människor inte är lika bra som de själva. Vilka de här människorna är, är längst upp i toppen, det, det, som, det, det kan inte jag svara på. Men, men det är också så att eh, HIV har heller aldrig visat sig kunna isoleras- och att, att det verkligen är en, någonting som orsakar AIDS, utan det är behandlingen. Som, och det var ju ACT-behandlingen. Plus att det är också så att när man har, om du har många partners så skadar du dina slemhinnor. Och om du dessutom inte äter riktig mat- och du partar, inte sover eh, och så tar man någonting som kallades för poppers. Nu vet jag inte jag exakt vad poppers är för någonting men det är en, en typ av en, en kemisk syntetisk drog som användes mycket på 80-talet. Mm -hmm. in, in, inom just den gruppen och då har man ju såna, det som vi kallar i Sverige för bastuklubbar. Och, och, det, och det gjorde att kropparna blev sjuka och så kom Fautschie med det här undermedlet som hette ACT. Som är, verkligen är, alltså det är ju cancerbehandling, sa man från början. Och det gjorde kropparna sjuka och så fick de då det, som man, det, det största, det här Kaposi-sarkom. Och, och de här led, de här stackars människorna led, men de gick och fortsatte och tog sina ACT. För de trodde att de skulle dö om de inte tog det. Men tyvärr så dog de ju av act och det, mm. det, alltså det, är, det är så fruktansvärt och väldigt få människor vill ta till sig det. Att det, är också, det finns så många människor som, som du säger som har forskat på det. The Perth Group i Australien till exempel med Elena Papadopoulos. Hon är död nu, tror hon dog för cirka två år sedan, jag är inte riktigt säker. Den gruppen var en av de stora grupperna som, som kunde motbevisa- men sådana grupper har aldrig fått komma fram därför att man hela tiden går emot. För att det, är, det ingår inte i narrativet. För att visar man att det faktiskt inte stämmer, då kan man inte sälja de här drogerna. Då tjänar inte läkemedelsindustrin och alla andra runt omkring. För det blir ju, det blir ju en. en, en, en ett, som, som ett liksom brickspel som bara faller. Du faller en bricka på plats och nästa och nästa. Så att man gör sig stora vinster genom att vara på rätt plats när sådana här saker sker. För där skulle man också då ha skydds skyddsunderingar på sig och du skulle ha, du skulle ha olika eh, rum för olika människor. Man skulle inte träffas. Så att det, här är, det här är ju som återkommande, men människor har ju minne som guldfiskar som är simmar i, i en glasskål. Mm. Så att folk glömmer av också att det händer, att det har hänt tidigare. Det är precis som vårt väder. Människor glömmer av vad det, vad det faktiskt kunde regna förra veckan också. Nej, det är klimatförändringarna. Så fort det är lite konstigt väder så är det klimatförändringar. <laughs> så, och det, och folk glömmer av att nej, men det har snöat. Vi har haft jättekall vinter i Göteborg tidigare. Det är inget nytt även om det har varit en, en riktigt svinigt kall vinter i, i det här året. Mm. Med, med, med snö. Inte jättemycket snö men ändå, ändå snö. Och det har varit stor, riktiga storm uppe i Hälsingland och Gästrikland och upp mot Jämtland. Eftersom jag befinner mig där också ibland i långa perioder. Mm. Där det kommer jättemycket snö. och, och det, det är ju så här att vi glömmer helt enkelt. Och hur vi vet var upptakten. Jag är fullkomligt övertygad. Att, och det är många med mig som, som tror att det var upptakten till det som vi såg 2020. Och sen vad de ska hitta på nästa gång, det vet jag inte. Jag är inte lika positivt inställd till, till det. Jag tror att det är fler människor som kanske säger nej. För om du tittar på Milgrams experiment från 1963, där man faktiskt satte studenter som var med på experimentet, till att som var med på inspel, så hade man en grupp som då skulle utsätta de här för en viss strömstyrka. Och man gjorde det, det var 80% procent av dem som utsatte dem så att de faktiskt dog. Och de, de lät ju där inne också. Men de här som satt och skulle trycka på de här knapparna, de visste ju inte att de var med på det. Så att det var ju ingen som dog. Mm. Men när man får cirka 80% av en befolkning att faktiskt lyda auktoritet. För det var ju vita rockar som utförde det här. Och det finns att läsa om, Milgrams experiment 1963. Det, det är ganska fascinerande... Och för, liksom, kunna förstå och tänka till vad det är som gör att psykologin hos oss människor är så starkt inrotad att vi måste göra som en auktoritet säger. Nej men precis, och vi är ju också flockdjur liksom. ja, ja. Och det är det, att vi har det här i oss väldigt mycket, att vi, vi, vi ska göra som alla andra gör. Vi ska inte sticka ut liksom. Och det, jag tänker på det, det finns en annan sån här mm. intressant psykologisk studie som man gjorde och då var det... Människor som satt i ett väntrum och så pepte en signal och då reste sig alla de här människorna upp. Och så pepte igen och så satte de sig ner. Och sen kom det ju in en, och de var ju invigda i det här då att de skulle göra så. Och sen kom det in en person som inte visste någonting om det här och satte sig ner och väntade på sin tid. Och så pepte och så reste sig alla upp. Och så pepte och så satte de sig ner. Och den första gången så tittade de här personerna. Men så pepte igen. Ja men då började de resa på sig då. För att inte för att göra som alla andra gör. För det var flera, flera människor som kom in då efter så. Ja precis. Ja. Och sen så fyllde man ju på då med oinvigda. Och till slut så lyckades man ju få det till det att. Alla som satt i väntrummet. Var oinvigda. De visste inte att de var inte med på experimentet. Mm. Men. De reste sig när signalen pep och de satte sig ner när signalen pep igen. Och sen så frågar man ju varför gör ni det? Ja, men alla andra gör ingen visste ju varför de gjorde det. Men det är ju en typ av nudge unit eller nudge experiment. Ja. Att man lite, lite sakta, sakta kokar grodan. Mm. För att få människor dit han du vill. Och det är det som är så fascinerande egentligen med beteendevetenskap. Att du kan få människor att ändra beteende utan att tänka. Och framförallt när det är en typ av auktoritet med. Som ett ljud till exempel. För det är ju ett pripljud. Och det blir ju en form av aktivitet eller auktoritet, även det. Att, att du måste göra för att man har bestämt det. Det är någon som har bestämt från början att man ska göra det. Och då, då följer man det ljudet. Mm. Precis också som jag kan berätta en annan händelse från Spanien. När jag åkte ner. För jag åkte ner även under konvid-tiden. Utan trasar på ansiktet i flyget. Mm. Och jag åkte på ett spanskt flyg. Och de försökte få mig till att sätta på mig den. Men jag gjorde. Och vad skulle de göra? Ska de öppna för liksom, kabinen och slänga ut mig? Så det kunde de ju inte. Och sen så kom vi fram till, till flygplatsen. Och jag skulle åka in till stan. Vi hade landat och skulle åka in till stan. Och det är inte långt att åka på bussen. Och då ville de, ville, ville, jag det och så på bussen utan trasa på ansiktet. Men chauffören ville inte åka därifrån. Mm -hmm. För att jag satt ensam i bussen utan muntrasa. <laughs> och det här var ju efter att människor hade blivit injicerade med experimentella injektioner. Så att de borde ju inte vara rädda. Men i Spanien så körde man fortfarande, jag kommer inte ihåg vilket år det här var. Om det var 22 eller 23, jag minns inte, men de gick med muntrasa länge där mm. nere. Men jag sa men jag har betalat. Och, så jag höll en lektion för hela bussen. Och jag tog inte på med muntrasa. Han hotade med Guarda Civil. Och vi satt där 25 minuter. Men den, den bussen var full. De kommer aldrig att glömma den, den, den resan in till centrum. <laughs> För att jag pratade då. Och jag höll inte tyst. Alltså inte en enda minut. För folk började fråga. Men kan du inte sätta på. Vi vill komma hem. Och jag sa. Jag vill också komma hem. lite ja. jag skulle. Mm. Och, och, och, och, och så kom det. Det kom ju några stycken. Men kan du inte ta på det. Kan du... Så gjorde jag så här. Så, Nej men jag tänker inte ta på mig det. Så, att jag, den, den, liksom, så den blev nedlagd. Men jag har suttit, jag ska erkänna att jag har suttit med muntrasa på väg upp till mina kontraktsjobb ett par gånger där jag då har skrivit meddelande på mitt skydd. För att jag fick inte komma ombord på planet och när jag har lovat att jag ska jobba så, så då kommer jag. Mm. Men jag tog ner den så fort jag hade satt mig på planet. Och det har jag också fått kommentarer när, när, av medpassagerare. Vilken hemsk människa jag var. Och jag har ju då sett människor som sitter med sina traser på ansiktet. Eh, sätter sig Och så kommer flygvärdinnan eller den med, med vatten eller te eller någon, någonting som de någon ska äta. Villigt har de ner den. Och mumsar och sitter i mitten säte om man sitter på utsöden eller där. Och ändå tycker de att nej men det är inget konstigt. Mm. Medan jag sitter och, och tar ner den hela tiden och det är konstigt. <hör> För då, och då ska jag egentligen, det var en som, som tyckte att jag skulle bli avslängd. I farten. Ja, det, nej, det, var innan vi, det var innan vi hade startat faktiskt. jag har läst en del av sådana så som typ Det var typer. ett skandinaviskt fly. Men det, ja. hände, det här hände att, att folk blev avslängda. Det hände, har hänt i Amerika. Det hände många mm. gånger i Amerika. Mm. Jag har, har ju fullt väldigt mycket olika material från Amerika. Och där man också har slängt av föräldrar som är sitt, sitt två eller treåriga år kommer inte att vara två eller tre år som vägrar att ta på sig det här och de blev, av, de blev av, avslängda ifrån planet innan de hade lyft mm. så de mm. kom inte till sin destination de hade köpt biljett, men för att den, den här, det här lilla barnet bara inte ville ha på sig det här och det är också en annan sak som jag känner hur har föräldrar kunnat tvinga sina barn att ta på sig det här som är, det är ju ett sätt att inte kunna uttrycka sig på riktigt. Och man mm. har också nu sett: och nu finns det jättemycket studier som visar att man inte har kunnat tillgodose sig den information. Som ges dig från skolan till exempel. Och att språkutvecklingen inte, är, är, är inte på samma sätt heller från små barn. För att du kan inte sätta en trasa på ansiktet, både på mamma och pappa, eller, lärare, om du, eller på en försko, förskolefröken eller en, en förskolemagister, eller, eller på andra människor, dina mor, farföräldrar, vem som helst. Plus att du ska sätta en på barnet. Jag har stoppat lärare in på, på gatan i Spanien och frågar. Vad de håller på med när de går ute på gatan med sin, med sin skolklass. Och så säger man alltså, du ska ju sitta i fängelse. Jag, säger, jag har sagt sådana saker för jag tycker att det är, för mig så är det helt horribelt. Mm. Att, att, man, att man totalt tar bort sitt eget konstruktiva och kritiska tänkande. Ja. Ja. Att, att man inte ser hur fel det är. Därför att det är ju så att, går du med det här som det också visar sig, du får hemska akne till exempel eller stora exem för att du går med det här på dig i, i åtta timmar på din arbetsplats eller i skolan. Mm. Nej men Och, och sen så du, du inandas ju din egen koldioxid hela ja, tiden. Då, sänk, eller liksom det. Sänk, och, det, och det här liksom att du andas ut det är ju en väldigt viktig värdningsfunktion. Mm. Och innan det här med covid och det vansinnet så, så mm. finns det ju bestämmelser från, från Arbetsmiljöverket och så vidare då med koldioxidhalter och så vidare. Och det var ju någon video på Youtube som försvann illa kvickt när det var någon som stack in en sån här koldioxidmätare innanför ett munskydd och andades lite och så sprang det upp i, i långt över alla gränsvärden liksom och började pipa. Och det var väl också lite sådär, man, man laddade ju verkligen upp sådär för att skapa den perfekta stormen och skapa sjukdom på många olika sätt. Dels är det ju den här psykiska propagandan och jag tror det funkar väldigt mycket så att när människor... Blir upprörda och, och, och rädda och, och traumatiserade. Ja, då, då, och, och, och det är ju den här Man vet ju att den här placeboeffekten finns. Eh, och sen så var det de här munskydden då. Och sen så var det ju det här eh, handspriten som du bara läser på förpackningen. Ja, gifter, cancerigena ämnen i handspriten. Och den här återfettningen också. Ja. Och sen var det ju de här eh, eh, testerna som man skulle köra långt upp i näsan, och då var det ju vissa som var desinficerade med etylenoxid. Och man var ju nog, ja de är ju desinficerade så att de, det skulle inte finnas, men det kan finnas spår av etylenoxid kvar på de här eh, proverna. då. Efter, man kunde inte garantera att de var och det är ju ett av de mest cancerogena ämnen som finns. Det är ju när man ska studera cancer. Ja men då sprutar man in etylenoxid i rumpan på råttor. För att kunna få fram tumörer snabbt och effektivt. Alltså det är helt otroligt vad man... Ja, nej det är... Och, och sen också det här med som du säger, det här med, med barnen då. Och, och jag tycker ju synd om barn som, som växte upp under den här tiden då. För de måste ju få problem med sin utveckling. Men samtidigt så är det ju också då att jag är ju verkligen av den åsikten nu att de här vaccinerna och, och, och det man gör med barnen på det sättet och, och, och trycker i eh, små kroppar och hälsovård ämnen på det sättet. Det kan ju skada ju också dem och, eh, ja. och sen samtidigt liksom i det här då se att hela den här premissen, liksom anledningen till att vi gör detta. Den är inte vetenskapligt belagt. Jag kan inte se att den överhuvudtaget finns. Eller någonsin har funnits. Utan det här, alltså vad man håller på med och håller på i, i 200 år plus. Det är, skräms, det är skrämsel. Det är skrämseltaktiket. Mm. Du måste göra det här för om du inte gör det här så dör du. Ja. Eller så får du en, en svår sjukdom. Men man talar inte om att du kan få svår sjukdom och eller dö utav de sprutorna som ges. Mm. För man talar inte om vad det är. Kornvinjektionerna till exempel. Där fanns det vita blanka papper i, i beskrivningen som skulle vara innehållsdeklarationen. Och det finns hur mycket sådant på, på, på internet som helst. Jag har också stått och tittat på, på det här som jag absolut tror är fullt helt sant. Och jag, jag har själv inte varit inne på någon klinik eller på någon vaccinations- eller vårdcentral för att be dem ta fram innehållsförteckningen från första start. Då. Men det var ju blankt. Och det visade så att det har varit, det är ju sant att de har varit, för man, man visste inte och fortfarande vet man inte vad det egentligen är. Man sprutar i människor och just bara detta mm. att man i vissa av de här eh, läkemedelsföretagen då sa att du måste hålla dem kylda till en viss nivå men sen försvann det. Plötsligt. Och det är också verkligt. Och så man ändrar det hela tiden. Från, från, från en dag eller en vecka till en annan vecka så var det någonting helt annat. Och, och just det här att man bestämde för människor att du ska hålla avstånd. Men avstånd det är ju att och, och säga att du ska... Social distance, alltså social distansering. Det är, det är ju bara helt galet därför att socialt betyder ju att du är social tillsammans med alla med andra människor. Och distansering, det är ju att du tar dig bort dig från andra människor. Så att de två blir ju, det, det blir förvirring i våra, i våra hjärnor. Vi förstår inte ordet i sig själv. Men ändå som gjorde människor. Du, du hade pilar i, inne i butikerna i min lilla butik nära där jag bor jag gick alltid åt andra hållet Så jag vägrar att gå efter någon pila, jag gjorde allting tvärt emot hela tiden jag, jag, så var det alltid någon som kom som polis då, någon, någon människa I Alltid inte alltid någon från butiken utan det kan vara en, liksom en, en, en civil eller en annan människa som ska gå in och handla du måste gå till det hållet nej jag måste ingenting mm. Man måste inte alls gå åt det hållet- utan jag mm. går vilket håll jag vill- och, och, och fortfarande så kan du se, det har jag också roat med under de här åren, att fotografera mycket av de här konstiga skyltarna som man har sett överallt. Att du inte fick lo lov att komma in och stor, runda ringa med varningstyp som varningstexter. Att du måste sätta på dig munskydd om du ska gå in här och du måste hålla avstånd. Tänk på det och tänk på det hela tiden. Ja. Och det är också alltså, mycket märkligt och det finns ju fortfarande kvar. Och människor... Nej, du, du, vi får bara ta in fyra stycken i butiken. Jag kommer ihåg ett, ett ställe nere här i Göteborg. Eh, en av de här second hand butikerna. Där skulle du ha... De skulle ge dig en galja om du skulle gå in. För skulle de räkna antalet galja. För det var antalet människor som var inne. Jag hade en ung, en ung kille som jagade mig in i butiken. Jag behöver inte nämna vilken butik det är. men Han jagade mig in i Gud så jag, bara, så jag tänker inte ta någon galja. Varför ska jag ta en galj? Ja, nej det måste du inte sa jag då. Men det är så vi har ju skapat så kallade civiltyranner. Alltså, alltså vanliga människor som har blivit poli, polisiära. Som alltså ska bestämma över hur jag ska göra om jag ska gå in i en butik. Mm. Ja, mm. ja, den grejen förstår jag inte heller. Ja, sen, jag, sen kan jag, de gå hem och kolla på en dokumentär om hur hemska nationalsocialisterna var på 40-talet och hur kunde de alla eh, lyda systemet och mm. anser sig själva vara goda, men ser inte de själva mm. eh, att de själva gör precis samma sak mm. som de anser att de... Eh, det har gjort men det är också att man har, alltså att man hela tiden man har ju använt sig väldigt mycket av bilder som du berättade om i början, här i, i, från Kina och Italien och andra likkistor och vårbilar som stod på rad och det liksom det var hur mycket som såna här svarta säckar bodybags för hur många människor som helst och det fanns ingen plats. Men man glömmer att berätta att det inte att man inte gjorde obduktioner. För det bestämde man plötsligt att man skulle inte obducera människor. För alla dog utav konvin i princip ändå. Och det var farligt. För att det var farligt för personalen att göra det. Samtidigt som man också hela tiden ganska tidigt tog fram den här bilden som surrade överallt med de här Typ av spikarna som såg ut som en... fartygsmina. Ja, en fartygsmina eller alltså, en, en sån här tvättboll som du kan lägga in. Och det har ju visat sig, vad är det för någonting? Jo, det är en CGI, Computer Generated yeah. Image. Mm -hmm. Alltså en genererad bild mm. ifrån en dator. Yeah. Och folk har bara trott på att detta, det här är ett virus. Och ingen egentligen vet vad ett virus är. Och det visar sig att även virologer... Idag som går emot strömmen. De har förstått att de har blivit lurade. Mm. Men, men det är fortfarande vi tre som sitter här. Det är vi som är de konstiga. Mm. Och mm. hela mm. tiden att du ska försvara det. Jag brukar istället säga så att. Ja, men då kan du tala om för mig. Vad det är som du tycker är, är, är rätt. Är det som gör att du tycker dig bestämma. Eh, att det är riktigt. Att man som en av mina Vänner som inte är mina vänner längre. Hon tyckte ett tag när det var som allra värst. När människor sa nej. Sådana som, som vi tre här som sitter och har demonstrerat emot den galenskapen. Att man skulle ta militären till hjälp och injicera människor. Mm. Mm. Ja det var ju en del som... Och, eh, hon jobbar i sjukvård. Jag kan inte vara vän med henne längre. Vad hon gör det är hennes sak men jag kände att jag gick därifrån för jag ville, inte, eh, jag ville inte säga någonting då. Men idag kan jag säga sex år senare eller fem år senare för man börjar ju människor i december 2020. Och man hela tiden använder man sig av att, att, eh, att reta människor eller stoppa upp det rata i ansiktet för den första man initierade han hette William Shakespeare. Mm -hmm. i England i 2020 <laughs> Okej. Okay. ni visste inte det nej, jag, nej jag hade ingen aning om det, det finns mycket saker man kan, kan lära sig utav andra människor det är därför det är så viktigt att kommunicera med varandra mm. ja visst så är och är att mötas mm -hmm. inte mm. alltid bara tala eller skriva texter och jag är mm. ju som säkert många redan har förstått nu antidigital. Mm. Jag anser att de här olika det som jag kallar det som heter Facebook men jag kallar det för fackbok, Instagram, TikTok, Snapchat, allting vad det här heter. Det är att göra människor så totalt beroende av någonting som är en fyrkantig manik. Som jag inte kan ta till mig. Och det är inte sociala medier utan det är antisociala medier. För det gör att vi människor distanserar oss från varandra. Och många människor nu, de vågar inte träffas. För de är fortfarande rädda för covid Eller nästa. Mm. För att man provade ett tag det här som de kallade för monkeypox. Alltså ap, ap, ap. Ja just ap, det, det, ap, det. Ap, ap, hette det på svenska hette, hette det apkoppor på svenska? Jag vet inte, men mm. monkeypox. Men det blev ingenting, för då hade ändå människor förstått att det där var nog kanske inte riktigt riktigt. Så det var, lite, det var nog lite tidigt att komma med det. Men nu är de ju ute igen med en, en ny, ny, det finns en ny variant av Convid. Ja jag lyssnade, ja, just det, jag då, jag jag lyssnade det. för bara någon dag sedan. Aha. för att få bosta människor till att gå till, till vårdcentralen eller till doktorn igen för att ingesera sig vidare. Mm -hmm. Och då, är det, då måste man göra nya kampanjer som man hade här i Sverige till exempel när det här kavla upp, där man använder sig av kändisar för att få mm. människor att ingesera sig med någonting som de inte vet vad det är. Mm. Och... och för mig, de här människorna förstår ju inte heller som vanlig civilbefolkning att de här tjänsterna de får betalt för att säga det här för att göra det här men andra människor som inte ville ha utan ville ha kavla ner istället vi fick aldrig synas för vi, vi är de farliga och anses fortfarande som de farliga som den här ena kvinnan på det här föredraget som vi var på som studerar på på vaccinmotståndare och den rörelse. Att det, vi är jättefarliga och vi måste tystas ner hela tiden. Ja, hon kan ju inte undrätta att komma över den information som vi sitter på och negligerar den till förmån för sin egen karriär. Att, ja, det, som karriärist så behöver du ha vassa armbågar och inte ha något samvete direkt utan kunna gå över lik. Jag vet egentligen inte vad det är som har gjort att, att vi människor har, har kommit dit än att det är så många som har tappat sin etik eller sin moral och att man inte heller respekterar sig själv. För respekterar du inte dig själv, då respekterar du heller inte andra människor. Mm. Och då förfaller mycket av det som säger att man, man, man ska inte göra mot andra det du inte vill göra mot dig själv. Och det är mycket av de, de, de, de här, det som man kallar för kristna värderingar. Att man inte ska skada andra människor eh, eller försätta dem i situationer som de inte, som inte är kapabla till. Man ska inte döda någon annan, men det är precis det vi har gjort under sex år. Man har dödat så otroligt många människor med de här sprutorna och det kommer inte riktigt fram. Och det sipprar fram lite, lite, lite som den här... Bobo som har förlorat sin, sin 13-åriga son, mm. där det visar sig att, att det är så att de, så det är ju vaccinet som gjorde att han dog. Mm. Och, och, men det är ju bara en historia utav många. Och det, Vi har jättemånga. Det finns miljoner människor som är döda på grund av det här. Mm. Och, och det får inte komma fram och det gör mig ledsen och det gör mig ledsen att man fortsätter och att det fortfarande är så få människor som ställer köpar och säger att nej men det här kan inte vara rätt och riktigt. Ja. Och att och du, du, du måste, man kan inte, alltså vad, vad har du för glädje utav om du får din karriär eller dina pengar om du ändå inte kan använda dem för att du sedan blir sjuk? Utav sprutor till exempel och eller andra tabletter, syntetiska preparat som du tar. Mm. Och det är så att jag vill också poängtera att, att det här är mina åsikter. Det är inte någon annans åsikter och mina tankar. Men det är så att jag tar inga syntetiska preparat. Jag äter mm. inte ens panodil Nej, det är som, inte det, är, heller. som är paracetamol. Och det har också visat sig att det är väldigt många ungdomar som använder sig... Av, av jättemycket paracetamol och det, folk vet inte att det är väldigt skadligt. Nej, och bland ungdomar idag så är det väldigt populärt med så här eh, Nokko och energidrycker, eh, och det är också väldigt skadligt. Mm. Ja det häller de ju allsjöns skit i ja. Och det är ju naturligtvis med avsikt ja, det Och det, det finns ju bland annat en, en sak som är en liten del i Som heter effedrin, alltså det, Och det höjer mm. ju ditt blodtryck så då sen får du också en lite nästan euforisk känsla kan man få. Det är ju sådana medel som vi använder som naturligtvis är jättebra. Om jag får in en människa som håller på att blöda ur sig efter ett, ett stort trauma. Efter en trafikolycka. Eller någon som har stuckit kniven i någon. Att man försöker att, att, att få se till. Och så får man sedan använda sig av det som vi kallar för potenta droger. För att hålla igång människors blodtryck. Då det, och det är inte alltid det passar att ge för din heller. För att det, det, det finns andra verkningsmekanismer som kanske inte är lika, som kanske inte i vissa situationer är lika bra att använda ut då har vi andra preparat. Men, men det informerar man inte människor. Man informerar heller inte människor om hur beroende du blir av saker. Lika väl som du blir beroende av din mobiltelefon. Den är som heroin i stort mm. sett. Därför att du får en direkt bekräftelse. Av att titta i din telefon och så kan du dessutom bli superdeprimerad för att det är ingen som, som tycker om dina bilder som du har lagt upp eller som tycker om din text som du har skrivit. Och nej, men nu har jag tittat på och hon är mycket vackrare än mig, varför ser inte jag ut så? Det var inte så när jag växte upp. det, det, det fanns Vi hade inga mobiltelefoner. Och vi umgicks med varandra. Jag omgås inte genom mobiltelefonen. Jag använder telefonen för att tala med. Mm. Och att jag då kan använda den som, som kamera när jag går ut. Jag är väldigt mycket ute i naturen. Mm. Ja, men de vill jag ju binda oss mer och mer i telefonen. Att man, inte, man, man har ju mobilt i den. Och så ska du parkera din bil så behöver du ha en app. Så på många ställen, du går inte ens betala med kort- jag så använder så det... ju inte mobilt bank bankid och jag ja. uh, har inga appar i min telefon. Ja, du klarar det. Men hur du jag, med över, jag överlever det. <laughs> hur handlar och, du? Kod, kodbox finns det. Den gamla tidens kodbox. Och den, mm. det fungerar utan mm. bank-ID. Mm. Uh, jag, har, jag har ju bankkort men jag använder inte det. Jag betalar kontant. Ja, det är ju många köp när, när man ska köpa tågbiljetter och så, så. Ibland så dyker det upp men ibland inte då att man behöver äh, verifiera sig med banker. För att du överhuvudtaget kunna det, går köpet. det går lika bra med kodbox. Och mm. jag har, har kodbox på, i mer än ett land och det fungerar. Vad är kodbox? Det är alltså en dosa alltså. Ja, ja, en sån som man hade som förr du, då. Ha, ja. ja, som du hade tidigare. Ja. Den kom efter eh, de här och eh, som du kan skriva. Mm. Men jag mm. vet ju människor... Som både är yngre och äldre och mycket äldre människor som använder privatsyror. Och bankerna använder det fortfarande. Men man, man promoverar inte det utan du promoverar bara att du ska använda det av deras digitala lösningar. Och det är också så att fler och fler banker stänger sina kontor. Och vad betyder det? Jo, de som var där inne, varför försvinner de? Det finns inga, var, var finns arbetarna någonstans? Och det är samma sak med de här självskanningskassorna som man har i butikerna. Jag använder inga sådana. Jag går till kassörskan eller till kassören. För jag vill se människan i ögonen som jag betalar mina pengar till. Och jag brukar säga, man brukar ofta prata med dem. Eller man, jag brukar ofta prata med Jag vet flera människor, vänner runt omkring mig som gör så. Och, och frågar, men liksom, hur tycker du att det är egentligen? Och de tycker att det är dödens tråkigt att stå som en, en polis. Och se om människor verkligen skannar alla varorna. Eller om de, om de fejkar. Ja. Och då säger man, ja men vi kan sätta upp kameror. Men vill vi ha kameror överallt? Jag vill inte ha det. Och jag använder inte det för att jag anser att då tar du bort... Du tar bort kassörskorna eller kassörerna i, i, i matbutiken. Och vi kan aldrig ersätta människor med någonting som är digitalt fullt ut. Det går inte. Nej, precis. Det finns det finns mycket problem med det här digitala. Och det är ju det här det här digitala fängelset som man håller på att bygga upp. Och sen ser du det här sociala. Hur människor påverkas av Instagram och, och så vidare. Men jag vill ändå säga att det finns ju... Allting är ju liksom ett tveg att svärde, Det finns fram och, och baksidan med allting. Och vad jag har gjort väldigt mycket de senaste åren. Det är ju det att jag har grävt på nätet efter eh, information. Och det har varit mycket kring medicin men det har varit mycket annat också. Och det jag har sett kring medicinen det är ju att. De, de böcker och den information som jag har mest utbyte av. Det är ju sånt som är eh, minst hundra år gammalt. Precis. För att då <skratt> blev det inte som det har blivit va? Och, och till exempel att, att, att läsa eh, Florin Nightingales egna ord då. Det är ju oerhört fascinerande. För att man säger ja. Oh, Florence Nightingale, det var ju hon som visade det här att smitta och, och det fanns och, och att det var viktigt med hygien och så. Och visst hon sa ju det att det var viktigt med hygien men hon fullständigt föraktade ju den här eh, contagion eller smittoteorin som växte fram då. Och det här med läkemedel och så. Hon sa ju nej det funkar inte alls utan det som man behöver för att... Och, eh, Göra människor friska, det är, ju, det är ju hygien då. Det är viktigt och vädra och så vidare. Och sen så var det eh, bra mat och friskt vatten. Frisk luft. Och, ja, precis. Mm. Och sen var det vila och lugn och ro. Hon hade ju sådana här regler att en, en, en patient som har somnat får aldrig väckas och så vidare. Då. Alltså det, var ju, det var ju de sakerna. Som för att Man pratar ju mycket om att Florence Nightingale hon var så framgångsrik. Mm. Hon lyckades... Skapa sjukhus- och vårdinrättningar som gjorde människor friska då. Men det var ju inte tack vare några antibiotika nej, nej, nej, eller något Hon, hon föraktar det. ju detta. Och det, det är så ironiskt på något sätt att liksom hon har ju fått att symbolisera liksom någonting som visar att den här bakterie- eller smittotiden verkligen stämmer då. Mm. Och... Och jag menar så som jag ser på det, jag vet inte om du håller med det, men jag ser ju det att det, det som har hänt, och det har ju hänt tidigare också då, det är ju att man har hittat på en orsak till sjukdom och en anledning till sjukdom som inte stämmer särskilt väl, i alla fall vad det gäller de här influensaliknande sjukdomarna och förkylningar och sånt. Då. Och det är ju det att i själva verket så är ju sjukdom en utrensning. Den har en mening och den har ett syfte, men den kan vara obehaglig dis Det ju, beskriver ju det hela väldigt bra på engelska då. Obehag. Men när man blir sjuk eller får influensa. Ja då mår man dåligt. Och då ska man ligga i sängen och tycka synd om sig själv. Och, och, och dricka vatten och snyta sig. Men man behöver inte smälla i sig massa olika panodil och så vidare. Och man behöver inte spruta i sig massa märkliga kemikalier innan. För det kommer inte att göra att man slipper det här obehaget som disease är och att det ja, det behövs göras ibland, tyvärr liksom men, men ju mer man sköter sig och ju mindre dålig mat och dåligt levande man har och så vidare desto större sannolikhet är det att man inte har så långa sjukdomsperioder eller vad? Har du några tankar kring det? Nej, men det, det, är, ju, det är ju det det är ju kroppen gillar inte toxiner eller olika former av gift av alltså syntetiska sammansättningar, kemiska sammansättningar som finns otroligt mycket i det som vi idag kallar mat men som jag inte kallar mat. Jag äter inte någonting av utav, utav det som, som i stort sett finns i, i våra matbutiker idag. för att det är, det är gjort av socker, det är konserveringsmedel, det är emulgeringsmedel. Och det är olika saker av majsstärkelse, olika tillsatser av färger, aromämnen. Det finns jättemycket böcker skrivna för många, många, många, många år sedan. Flera tiotal år bakåt i tiden. Hur den industrin har växt fram. Och det är faktiskt så att idag så är det ju tobaksindustrin som äger livsmedelsindustrin. Och det blev ju efter att man... man Fick stora böter efter att det hade visat sig att det var faktiskt så att, att man hade spetsat cigaretter med saker som inte skulle vara där för att göra människor mer beroende. Och då är, vänder man blad så att säga. Cigaretterna finns ju fortfarande kvar. Men de är ändå fortfarande giftiga. Det finns massa, massa kemikalier i dem. Precis som det finns i, i det som man idag kallar för mat. Mm. Det som är mat idag, det är sånt som du odlar i, i jorden. Växer på våra träd. Det är ingen, mat är inte sånt som du producerar i fabriker. Det är inte mat. Våra kor som betar som heller inte ska ha processad mat eller, eller olika typer av injektioner för att de inte ska bli sjuka för att sedan inte ge oss sjukdom. Men vi har, har ju ätit den typen av mat i, i många århundranden. Och det är bristen på mat och riktig mat som är. Och jag säger väl egentligen som, som många andra säger att man ska, man ska äta riktig mat. Eat, eat real food. Eat less. Alltså ät mindre och, och more vegetables. Det är sju ord som gör att din kropp mår mycket bättre. Och alltså den, den sockerindustri som också tog fart på 70-talet- och sen när man också ändrade eh, smöret till margarin. Ja. Jag säger bara, ät riktigt smör, ät fett. Ät riktigt kött med fettremsan kvar. Ja. Därför att det är det som, som produceras, som du pratar om- i, i vår byggsvårdskörtelpankreas och vår lever. Det hela hänger ihop. Och det betyder också att vår hjärna behöver fettet- Mm. För, för att vi ska kunna må bra. Jag äter bara smör. Jag köper, inget, jag köper inget brigott eller flora eller lätta eller vad de nu heter. Som kostar x antal pengar. Som industrin tjänar enorma saker. Och tittar du på baksidan. Allting som har ingredienser i sig. Det kan du ställa tillbaka i hyllan. Det är jättemånga som säger det. Och det, det finns sådana som är utbildade doktorer också. och Eller annan sjukvårdspersonal som jag. Som lever efter det. Och de lever helt andra liv. De är inte sjuka. Nej. Mm. Nej men precis. Och det, det här du nämnde med smöret. att Man behöver ju inte köpa bregott. Som de har hällt vegetabilisk olja i. Och de har ju ökat andelen också nu. Har <laughs> de gjort det? Ja, de har gått från... Mm. 20% till 30%, 35. tror jag. 35% till mm. och med. Ja. Det blir ju billigare med rapsoljan, oljan. Ja, rapsoljan då. Men, men man kan ju, bara, du kan ju bara ställa fram, låta smöret vara framme eller i en smörask Och då det håller ju sig i veckor i rumstemperatur. Smör, och då är det ju också bredbart då. Så det är egentligen ser det väldigt enkelt. Men sen är jag faktiskt lite där det här med, med grönsaker och grönsakernas lov. För det är ju också någonting som vi har väldigt i oss att nytt i mat. Frukt och grönt, frukt och grönt. Det hör vi hela tiden. Men jag vet inte riktigt för att det är ju lite så här med framförallt vissa grönsaker att de innehåller ju ganska mycket gifter naturligt. För det är ju liksom en del av växternas, växternas försvar då. djurens försvar det är ju att springa gömma sig eller bitas tillbaka eller, eller någonting då va. Men Växterna de kan inte springa och gömma sig så att många växter har ju en hel del gift i sig då. Som, och, och en del är liksom lite sådär luriga också och har en sån här fördröjd eh, som till exempel det finns ju väldigt mycket oxalater i sådana här saker som spinat och så. Så att, jag, menar, jag äter ju grönsaker själv men jag är nog ganska eh, har hamnat i det att jag tror ju att vi huvudsakligen... Eh, Behöver animaliskt fett, då smör och, och proteiner. Jo, ja, det, det, det tror jag också. Ja. Men det är också det, så det vad jag menar, det är att man ska ha en balanserad kost. Ja. Och det betyder att vi ska vända upp och ner på den matpyramid som man gjorde, kostcirkeln, som är helt fel. Som det, och, och, som det här tidigare också som man sa på socialstyrelsen att du skulle äta 68 8 skivor bröd och du skulle man gjorde reklam för minimjölk och annat, och jag har drack minimjölk under en period för jag tyckte att det smakade mycket bättre men nu kunde jag få tag på råmjölk så skulle jag köpa det men jag har ingen bil, jag kan inte åka till någon som kan sälja råmjölk till mig eller ge mig utbyte för någonting annat, men jag köper istället sådana mjölk som inte är homogeniserad, och så, men den är fortfarande pasteuriserad fast den är lågpasteuriserad mm. men mjölken, en liten mjölk kostar 50 kronor så jag förstår att, att vanfamiljer inte kan köpa det mm. men det finns också mjölk som kostar runt 20 kronor och 22 kronor och då är så vad, vad sätter du mest värde i det är det din, din egen hälsa eller att du ska köpa billigt som du vet är processen. För varför ska mjölk hålla i x antal dagar Samtidigt som man också vill sätta till saker i det Som är naturligtvis inga naturliga saker man sätter till Utan det är syntetiskt igen då mm. Mm. Och då sitter man och har olika smakpaneler För att sätta till rätt mängd Och eller då, det, det största smaktillsättningscentret finns i Sverige och där man, jag vet inte om det var de som... Nestlé är ju en jättestor leverantör av väldigt mycket saker. Här, till exempel de här eh, chipsen Pringles. Jag äter ingenting sådant mm. heller. Inga chips, inga ospö. Det, det finns inte på kartan att äta sådant för mig. Och det har sen jag var egentligen väldigt lite... Jag har inte tyckt om det. Men, men ännu mer... så jag började intressera mig ännu mer hur man förstår vår mat... Och Där har man alltså haft smakpaneler för att exakt få rätt, eh, alltså dimension och eh, modus, modus vad, heter, vad heter det på svenska? Så alltså hur den så att den ska ligga rätt i munnen så att den följer gummen. Ja. Det är därför den ser ut på ett speciellt sätt. För det är ju inte liksom platta chips utan den är ju liksom böjd på ett speciellt sätt. Och sätter du den upp i gommen så ligger den där så smälter och det är lättare att äta den. Ja. Och det sitter människor och tar fram för att du ska köpa det och du ska bli lockad till att köpa det. Och sen så använder man sig med produktplaceringar i våra filmer till exempel eller på reklampelare. Och så använder man kändisar för att visa, men köp det här nu, det här är jättebra. Det, det är ju så man använder reklam också i, i, för att få människor att, att injicera sina armar till exempel som vi såg under hela kavla upp eh, saker mm. som vi har naturligtvis har betalt med våra skattepengar för att få människor att mer, fler människor till att ta de här experimentella injektionerna när man startade med dem. Nu har jag inte sett några riktiga kampanjer men jag ser ju kampanjer på spårvagn, bussar de här HPV-vaccinerna till flickor och även kvinnor för att de, de säger att om du tar det här så får du inte cervixcancer, alltså cancer i din livmoder. Pojkar, eller, eller, vad jag i, det? I kanalen, inte livmoder, men i livmodern, men i själva kanalen i, som heter cervix. Livmoder heter uterus. Mm. Men, men det är också, och det vet man inte Och där har man också då haft människor som har dött av det här och, och, och man fortsätter att ge det Och säger, man, man skrämmer människor att du måste ta det här För tar du inte det här, ja då får du, då får du cancer om 10 år Eller 15 år, eller 20 år Och så gav man det till pojkar Men varför ger man det till pojkar, pojkar har ingen livmoder här alltså. och, och det finns pojkar i finns jättemånga pojkar i Amerika som har dött av det här och runt hela världen naturligtvis och det är bara för att man ska vara solidarisk då för man kan själv inte få det här då. ja, det, det, det, det är mycket så, att det är det här med beteendevetenskap att man, man, man, man trycker på saker som gör att människor blir rädda för att om jag inte gör det här så kan det här hända, men man använder det inte riktigt, om du, om du som liksom låter bli Liksom, det kanske blir något bättre av det. Utan man hela tiden säger att Nej, men det, blir, det blir bara katastrof om du inte gör. Men jag sitter här sex år senare eller fem och ett halvt år senare. För det, sen man gav den, den första konvinsbrödan. Och jag eh, skulle aldrig i mitt liv ta något sådant. Mm. Det, det är liksom, då, då får det liksom tio människor hålla ner med att trycka i mig en sådan. Och det, det, det var ju det som gjorde då när, när min tidigare kamrat som jag har känt i många år tyckte att man snart får ta militären till hjälp. Och det har man, man i många länder. Man injicerade mm. faktiskt kappade människor, gamla människor. Man höll människor och mm. satte sprutor, precis som man gör med våra barn. När de går till, mm. till sina wellness visits som det heter i Amerika eller till barnavårdscentralen här. För det kommer ju, guldstandarden av allting kommer ju från Amerika. FDA som är Federal Drug Agency och då fortplantar sig till våra läkemedelsverk runt om i, i våra västländer. Och som sedan också fortplantar sig ut till Indien, till Afrika, till andra, till ställen som ligger långt bort där man ska då åka ner och rädda dem med sprutor. Men man gör istället tvärsom. Och det mm. såg man också under HIV och AIDS-kampanjerna. Mm. Och det finns, det finns jättemånga människor som har forskat och tittat på, på HIV och AIDS. Och en av de, de mest kritiska journalisterna, hon heter Silja Faber, hon är svensk-amerikanska, hon bor i Spanien idag. Där han är så gift, sig med en spanjorska. Hon har bott i, i New York under många år. Jag vet inte om ni vet vem hon är. Ja. En fantastisk Jag tror jag har hört henne någon gång. Ja. Hon, hon jobbade för ett, ett, en tidning i Amerika som heter Spin Magazine, som mm. egentligen var en, en, en musiktidning kan man säga. Mm. Så att, hon, hon, det blev som hon, att hon har blivit jagad av de här människorna som vill bara tysta ner henne. Mm. finns en annan, John Rappaport, som också yeah. har skrivit väldigt mycket om det. Och sen finns det en fantastiskt bra bok som handlar om HIV och AIDS som Nancy Turner Banks har skrivit. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter men med henne kan man söka på nätet. Och det finns otaliga människor, men de kommer inte fram för att man också då numera censurerar ännu mer. Du har hittat mycket på internet och mm. jag har ju också hittat, men du ser också att det blir svårare. Det blir det, att... men, ja, precis, ja. men, förlåt, men alltså, en sak som jag tänker, och det är också det att, på 90-talet då, då var ju då de här sakerna utspelade sig, ja. då var det ju ett annat medieklimat. Man mm. hade en mycket större mediekontroll ja. med det här med massmedia och det fanns mm. inget internet. Men, och, och då kunde man ju göra så här, för att ja, jag, jag har ingen namn men det är ju många sådana här liksom väldigt kritiska Röster. läkare och, och så vidare. Då, som, och deras, deras mm. föreläsningar finns kvar. Eh, inspelade då från 90-talet. Men sen kan man läsa om att ja, och sen så några år senare så dog de plötsligt, eller någonting sånt där. Mm. Och jag tror man verkligen pysslade med sånt på den tiden. Mm. Men idag så har du liksom dels så är det svårare att man vill liksom då, då skapar man upp, upp publicitet kring någonting. Man ju inte, för det är ju det som är det viktiga att det inte ska skapas någon publicitet till, och det är svårare att hantera idag. Det var lättare på den tiden. Och sen tror jag också det att nu är det så många som går ut. Det är fler och fler som är öppet kritiska. Så man kan liksom inte hantera problemen så eh, drastiskt. Och... Tyvärr, så är jag ändå att det är väldigt många som man tar det på som inte har. Den, den, den, den bilden som, som det narrativet som de vill framföra. Om du går emot det så får du tillräckligt mycket genomslag så är det de människorna, får, många av dem får gömma sig. Vi by, by, kanske byta mm. namn och och eller bli hotade på ett eller annat sätt och det, det, det, det, det finns runt om ja, ja, jag, tyvärr. Jag vet, jag är lite osäker. Jag vet inte hur, hur det ser ut idag men jag tror också att man, man har ju jag, jag tror att det förekom mer i alla fall förr än, än, än jag tror att det gör nu och, och det blir ju lite alltså med det media liksom eh, mediemiljö eller mediekrav så då, du, risken är ju att man skapar uppmärksamhet kring någonting Och det vill man inte göra då Med den här Barbra Streisand-effekten och, liksom, eh, och sen så tror jag också att Mycket av det här också handlar om eh, Propaganda och få människor att tänka på ett visst sätt Att man ska vara rädd för att gå ut och vara epitetisk på någonting För då kan, du, då kan man råka illa ut Men sen Absolut. är det också så att man förgör ju Människor ekonomiskt ja. Då är man en läkare och uttalar sig kritiskt mot, män, ja då kan man bra med sin licens och som har man ingen möjlighet att för försörja sig och så vidare då håller man ju tyst då eh, ja, eller naturligt. att du stänger ner ditt bankkonto eller ja, ja, men det finns finns alla varianter ja. som, som, som överheten tar till ja. för att dölja det som de inte vill ska komma ut mm. och det är ju det, ljuset vill ju ändå alltid fram, alltså det så, från det mörka så blir det ändå ljus Mm. Och, och det är, vi ser ju en, en, en annan typ av transparens men samtidigt som vi också ser en otrolig maktskiftning till censur. Det är en mm. otrolig censur som har hänt från, från när, när internet startade till idag. Mm. Och, men, men sen är det också så att man dessutom censurerar böcker. att man, inte, man, låter inte, man vill inte ge ut vissa böcker och det är svårt att få tag på dem. Men är det så att man ändå vet vad man kan leta så hittar man ju. Och då får man, så man kan också kontakta författare. Och det är ju så att man hittar en och så hittar man nästa och så hittar man nästa. Och eller går ner i arkiv på våra bibliotek. För att de kan inte. Då ska man börja göra 1938s kristallnatt och bränna alla böcker. Även om man ser en skift att man byter ut olika böcker på våra bibliotek. Ja, de som står framme i hyllan eller grävande ja, journalistikböcker, utan då får man ju ja, efter dem. Ja, du får ju börja söka, men det går ju mm. att hitta, och, och bibliotek, våra bibliotek är ju fantastiska. Men det är också, ja, fast de har ju mycket som sagt undanstoppat ner. Ja. Och, och det är ju ja. också faktiskt en fördel med det digitala. Att där har du lätt och få tag på de här böckerna. Om du vet hur du ska leta. Ja, om man vet hur man ska leta, ja visst. Men försöker man att leta så hittar och jag. menar, Jag har ju hittat böcker på, på, på internet som jag aldrig hade hittat annars. Och, och, och läst tankar som jag aldrig hade kommit i kontakt med annars om, jag inte, om, om det inte hade varit för. Men det får man internet. ju också genom att kommunicera med andra människor. Och det var det som man absolut inte ville låta ske under, under hela den där, och fortfarande inte vill låta ske under den tid som mm. vi är i idag. Mm. För att man sitt, vi vill få människor till att inte mötas. Ja, det, det är väldigt tvegatsfärd där också att eh, övrigheten har låtit oss använda internet. Dels så skapar det ju sådana som måste som har haft möjlighet och eh, ta reda på saker vi inte hade gjort utan internet. Men sen så blir det väl också att Många människor blir djupare indoktrinerade än vad andra människor någonsin tidigare har varit. Att de blir ännu mer... så ja, att Det är Ja. Och så blir det större klyftor mellan de som har förstått hur saker och ting mm. ligger till och de som är i den här indoktrinerade världen. Så att, mm. Och sen är det så många olika områden som man kan vara oens i. Det är liksom vilken kost man äter eller vilket parti man röstar på. Om du tar sprutan eller inte, vad du tycker om invandringspolitiken. Så att det blir, och har du en annan åsikt i de här frågorna så kan du bli personen och gröta. Så att det blir mindre och mindre frågor som man på släktkalas och sånt där kan prata om utan att hamna i så. Ja men precis, och någonting som man också är skicklig på, de är ju väldigt duktiga på propaganda. De här människorna som har det och de använder ju media och de använder ju alla typer av media- för propagandan. Och till exempel jag tänker på det. Och, och de är duktiga för att, de vill ju liksom mm. inte få dig att... Eh, ska vi ta en paus? Det ja, vi kan, ja, ta, en vi kan ta, en ta här. paus. Ja. Ja, ja, självklart. Ja. Det är bara säga till. Yes. Förlåt, vi har kört för länge. Ja. Men vi kör igång igen här nu då. Ja. Ja. Mm. Ja. då kan jag var ju jag inne på det här spåret med, med, med propaganda. Och hur utstuderad den är och hur man använder media för att få människor att tänka på vissa sätt. Och det är ju det här att man är ju noga med att inte rakt ut säga precis vad man ska göra. För det funkar ju inte så bra utan man ska ju måla upp en bild som får människor att tänka på ett sätt som gör att de handlar så som man vill. Och jag tänker på det en, en sån här nyhet som man hade i svensk media. När de här vaccinationerna började komma igång, det var ju en skandal med en läkare och hans familj som hade gått före i kön och vaccinerat sig själv och sina barn. Och det var ju skandal då, för det skulle ju gamla och behövande få först va? Och det var ju ett sätt, tror jag, att få människor att tänka att ja, oj, nu, det här måste vi, nu, så här va, liksom... Och sen så var det ju också det här med, med eh, alternativmedia och de fungerar i sådana här situationer. För att de, eh, många är i alternativmedia, de utmålar ju situationen som ännu värre. Eller liksom en, en media sa om ja. då att det var ju folk som dog i driver och, och nu kommer alla att dö i ko så här. Att, ja de suttit ur makten så hade de stängt ner, de stängt och ner gränserna. Och ja visst. Nej och sen så tänker jag också på det här och, och det är också det här en, en sak som man gör det är väl det här att man, man, man drar ju inte bara igång en lögn då som covid Eller någon, man drar, drar igång flera lögner samtidigt så att människor blir förvirrade va? Och det var ju också någonting som man eh, som var uppe mycket under covid och även efter och det är ju liksom inne i det här allopatiska eh, medicintänkandet också då att vi kan hitta förälsning och bot. Vad ska jag säga det är olika kemiska preparat då? För då var det ju det att ja, det här klysch cl eller vad det var han pratade om några här trump eller någonting eller det är ja. också Ja, hydroklora, ja, precis. Så, så här så finns det massa andra olika mystiska Ja, propplösare eller vad det är man ska hälla i sig för att rensa sig från spikproteiner och, och mRNA och sånt. Va? Och det är ju också bara ett sätt att få människor att förgifta sig ännu lite mer ja, eller på har, ett annat sätt. Om man inte var... har köpt det här det vacciner så, så och, kan man åka på en annan propp liksom. Men under den tiden så var det ju också så att man gick ut med att det han sa... Trump, det var att det var blekmedel, att det var liksom i princip klår du skulle Ja, just det. Ja. Man vände det ytterligare ett var för att få människor i ännu mer skräck. Ja. Och titta på hur, hur dum i huvudet han var som sa det, och, och eller andra. Nu är jag utav av den åsikten att man inte skulle ta någonting av de här preparater som man sedan förordade, för att det behövdes inte. Nej utan det var ytterligare ett sätt att man skulle få människor till att börja använda, för det är ju lika mycket syntetiska preparat igen. ja mm -hmm. och det var ju ändå det har vi ju nämnt många gånger, det var ju en sak som för att man börjar ju tänka lite sådär då, att ja men okej okay, läkemedel det funkar ju inte alls så bra som som annonserat och sådär, va? Men finns det, ja men det finns ju vitaminer då det är ju bra liksom men nej det, de har inte så goda vetenskapliga belägg heller och, och vi kom ju i kontakt med en, en, en kille som heter Daniel Reutas som var väldigt kritisk till vitaminer. nu hade honom på podden. Och då började man ju läsa på om det och då förstod man ju det att, men vänta lite, det här med vitaminer och C-vitamin. Det var ju, om man kan uttrycka för Big Pharma's första stora hit. För det var ju så här då att när, när den här kemiska läkemedelsindustrin växte fram, då hade man ju då naturmedicinerna och apotekarna. Som stod och blandade ihop mediciner med naturörter och så vidare va, i källaren va. Och då var man ju tvungen att hitta på någonting som de inte kunde göra. Så att man kunde få ett monopol. Och då kom man ju på det här med ascorbinsyra då. För det kräver en avancerad kemisk process för att framstå. Och det kan ju vara lite bra, det är lugna magen och sådär kanske då va? Men det är kanske inte så bra i jättehöga doser som en del tycker att man ska ta då. Men då så framställde man eh, ascorbisyra på artikelväg och sen så producerade man en massa forskning och propaganda som det här skulle vara nytt fantastiskt och sen så kunde man ju sälja detta och det viktigaste var att apotekarna kunde inte göra det i sin källare mm. så det var <laughs> och, så, och så liksom fick man den här. Snöbollen och, och med den kemiska medicinen och, och rulla igång liksom. Man har systematiskt utrotat det som är det naturliga. Mm. Och det är för att läkemedelsindustrin inte kan patentera naturen. Mm. Du kan inte hur man än vill. Alltså de som är riktiga, det som man kallar för transhumanister idag och verkligen vill ha digital kontroll på allting de vill ju ha kontroll att man ska i princip ha en QR-kort på plantor på träd på alla våra frukter alltså det, alltså, när man tänker efter ett steg till så tänker man men hur är det möjligt att de ska försöka tro att det någonsin kan gå men samtidigt så håller man på fångar in till exempel vilda djur. Varför håller vi på med ringmärkning på våra fåglar? Eller vi ska sätta stora sensorer på valar eller hajar? Alltså, jag, jag, för jag har aldrig riktigt förstått det. Vad är det? Vad är det? Har det också varit en, en, en pretext till någonting som vi ser idag? Att man på något sätt ska tycka att det är normalt eller märka våra kossor eller våra får med, med en liten grej i örat. Mm. Samtidigt som man nu vill tycka att det är okej okay att du ska plantera in ett chip i handen. Och det finns ju de här i Sverige. Sverige är ju liksom verkligen föregångsland när det gäller det. Att du planterar mm. in ett chip i handen så att du kan... Eh, Gå till automaten på tåget när du åker med östrafickel eller någon annat blip, och liksom, blippar för det är ju det nya ordet att blippa. Jag blippar aldrig för jag har ingen sån funktion på mitt kort som jag har. Jag har tagit bort det. Det går. Mm. <laughs> och, alltså, jag vill inte gå in med ett, ett, ett chip i, i min kropp. Varför ska jag ha det? det är ett främmande material. Mm. Mm. Och det kommer man ju också in i all den industrin som är att vi ska byta ut våra olika kroppsdelar. Jag är också emot organtransplantation till exempel. Mm. Därför att som man har hittat på ordet hjärndöd. Mm. Men vi är död när hjärtat slutar slå. Men ska man transplantera så måste hjärtat slå. Och då är du inte en död människa utan du är en levande människa som man faktiskt slaktar. Anser ja. jag. Mm. Och det finns jättemånga människor som pratar om det. Det finns en jätteduktig sköterska i England som också är hon är avlicenserad. Hon håller på med nutrition idag. Hon är Kate kemiran. Hon pratar väldigt mycket om organtransplantationer. Ja, är det inte så? I förut så var det att man behövde i plånboken ha ett tillstånd att Nej. sjukvården fick ta dina organ ifall du var järnöd. Men nu måste man. Um, nu är det tvärtom att man uh, måste säga nej. jag vill inte... Ja, det måste, men, men det, det är alltså socialstyrelsen här i Sverige kom ju ut tidigt. Jag tror att det var ungefär i mitten på 90-talet. Jag tror det kanske att det var 96, så jag är inte helt hundra säker att du kan ha ett kort där du säger ja eller nej. Så det var ju också en, en form där man, där man tidigt bestämde sig för att. Du kan säga nej, men det är inte så att de automatiskt tror att du är organdonator om du inte har det kortet. Men i England, där har man ändrat nu mera. till att du måste det som man kallar för opta, opt out. Alltså du måste säga ifrån att du inte vill. Annars kan staten över anhörighets huvud bestämma att nej men, den, den här människan... Den, vi ska ha deras organ och du även om de har uttryckt i sitt liv till sina anhöriga att de inte vill bli organdonatorer, eller att de inte vill bli bort utan de vill begravas hela eller krimeras hela utan att någon skär i dem mm. då, då har staten rätt att ta Så det har, det har man infört i England för att England ska bli det största landet i västvärlden på transplantationer, de ska transplantera mest <här> och det, det är inga människor som, som pratar om det här heller utan hur det egentligen är och man, i, i situationer där man, man har människor som ska försöka övertala människor till att, att ge sina organ. Och det finns ju också en jättestor organhandel. Bara det är ett, ett, ett stort avsnitt som vi kan avtala och prata om en annan gång. Men det är också det är en jättestor del varför har vi handel med organ Jo, för att det finns för få organ Om man har människor som vill påverka andra, precis som man vill ha människor till att påverka andra till att ta injektioner, så kallade vaccinationer. Och eller ta tabletter för att det här är jättebra. Och det finns ju bara två länder i världen till exempel som har marknadsföring av läkemedel. Det är Amerika och Nya Zeeland. Allting annat får inte ha på, på, på propagandamaskinen. Sen att vi har det i våra så kallade medicinska tidskrifter och de flödar över idag. Jag har tidigare varit med i, i norska sjukförbundet inom anestesisidan, anestesi intensivvård. Men jag, har, jag vill inte betala det för att jag är så förbannad för att de gör så mycket reklam för läkemedel. Mm. Och det, alltså, och det är ju så att de får naturligtvis betalt. Det är ingenting som jag har kontrollerat men det är, så, det är ju så det är. Och där har man kommit, kommit på det också att våra medicinska tidskrifter är ju finansierade ut, av farma. Mm. Och du, du, du kommer inte in med, med, dina, med dina så kallade forskningsresultat. om Du, inte, du måste ha pengar som är funderade av farma. Mm. Och jag kollade ju på den här Magnus Gislén till exempel Och han har ju varit funderad av farma i Massvis mm. Och det är så att många De upplyser inte alltid fast De är, alltså de ska upplysa Men de gör inte det Och om du är funderad av farma ja, då, en, en, då får du ett svar Som gör att farma blir nöjda Och du mm. blir nöjd för du får en stor Fet lönecheck ja. Men, men slut, slutanvändaren Konsumenten patienten blir inte jättenöjd utan kanske blir jättesjuk istället utav den produkten som man gör reklam för mm. och det är ju så reklam funkar Ja, där tänker jag på han Mattis Selberg som jobbar för vaccinfabriken tror jag då som lyfts fram i tv som en oberoende expert fast han då tjänar uppenbarligen mycket pengar på att sälja vaccinen mm. uh, ja Nej, och jag tänker också på det. Om det här med, med läkemedelsbolagen. Och, och det här vi var inne på tidigare: med, med att många böcker får, får, går inte att få tag på längre. De finns inte i tryck. Det finns ju den här forskningsfusket med Ralf Sundberg som tyvärr gick bort för några år sedan. Den har ju varit utav tryck i flera, flera år. Och han belyste ju det, och det är även många andra som, liksom hur man. För, för, liksom gör med de här medicinska studierna För de finansieras ju också I princip alltid av läkemedelsbolagen och, och då vill man ju ha ett visst resultat Och så gör man en studie Och så ser man att Nej men det här, det här går ju inte åt det hållet Som vi ville att det skulle då Nej men då lägger man ner studien Utan att publicera den Och så gör man om den lite Och så kör man igen Ja men nu pekar det åt det hållet vi vill Ja men då kör vi vidare och så publicerar vi den här studien då och det är ju fullständigt, ja, det är, Men det är, så håller man på. Det är ju tyvärr ja. så man gör. Det finns en, en amerikanska som var editör, alltså vad, vad heter det på svenska? Redaktör. Redaktör, ja, ja tack. <laughs> för, för en av de stora tidskrifterna, medicinska tidskrifterna. Men hon började se, alltså det, och det börjar närma sig närmare 30 år nu, 25, mellan 25 och 30 år så att hon hon avgick till slut och hon har ju varit det som man kallar för en visselblåsare då hur, hur mycket de här stora vackra tidningarna länsat British Medical Journal och alla de där amerikanska tidningarna och även hur våra medicinska fakulteter runt om i världen är finansierade av läkemedelsindustrin. Mm. Så att du så, så att även det som de som går på skolor och alltså blir det som du kallar för, och säger det, indoktrinerade till en. Alltså du får en, en smal. Du får en bred utbildning, men den blir ändå smal för att de, du vill ha till vissa resultat. Och sen finns, kommer det alltid finnas människor som är mer kritiska, även när de går sin, sina medicinutbildningar, sina sjuksköterskeutbildningar- eller till advokat eller vad du än läser till, som blir eh, kritiska tänkare. Och som inte faller i den ramen att de köper narrativen som presenteras för dem. Mm. Men de får också alltid lite svårare. Mm. För ja, då får man inga anslag och, ja, och så vidare om man ska ja, för forskar. att gå, ja. gå emot strömmen. Utan så. då får man vända sig till, till andra. Och det, men det är ju ändå så att det finns ju det kommer hela tiden nya böcker, nya kongresser, nya föredrag om saker. Jag är med i en grupp i Norge också, så jag åker ofta till Norge och är med. Där man presenterar olika saker. Och det finns jättemånga, där ingår läkare, advokater, stora näringsidkare. Alltså alla möjliga människor som de facto ser att det är inte bara läkemedelsindustrin utan det är matindustrin. Alltså det är så otroligt mycket som, som är förstört, som mm. inte gagnar människan. Mm. Jag, vi vet egentligen inte vart, vart vår mänsklighet är på väg om vi fortsätter en bana där människor slutar att, att tänka helt och hållet. Och det är ju dit den tror jag som, som många av de som kallar sig för transhumanister eller som vill kontrollera andra människor vill. Det är mm. precis som, som du har där på, på muggen. Ja. Att du ska, inte, du ska inte se, du ska inte höra och du ska inte tala. Mm. Nej, just det. Ja, då, är du en, då, då blir du en, en lydig medborgare eller en lydig slav till systemet. Mm. För ifrågasätter du systemet så då, då blir du besvärlig. Mm. Ja, nej, så är det. Och vi får väl kanske börja runda av här och... Man får väl säga någon sån här avslutande ord. Ett som jag tänker på. Det var väl, jag tror det var Aldous Huxley som sa det. Jag är inte säker, men han sa att, någon sa i alla fall, att sjukvården börjar bli så effektiv att snart finns det inte en enda frisk människa kvar. <laughs> tänker du om det, Janet? Tack så jättemycket för att du ville gör det här med oss. Det var otroligt intressant att lyssna på detta och dina erfarenheter. Och vad har du... Ja, jag, jag är jätteglad att jag Så. blev tillfrågad. Jag har ju aldrig varit i någon radio intervju Jag som sagt jag har inget jag har, jag har en dator men jag använder inte datorn och jag har ingenting som jag skypar inte eller har zoom eller någonting annat jag är inte intresserad av det jag vill inte ha någonting sådant i, i min närvaro så att jag vill möta människor i, i riktiga verkliga livet inte i det som är eh, virtual reality där man vill få människor till att man ska ta på sig på glasögon och tro att man är i Karibien. Fast du sitter i din, i din lilla etta i, i, i en, en grå, grå dag Och så kanske du har en sunkig soffa och så har du inte tillräckligt med pengar till mat. Men så är du ändå mm. i Karibien med glasögon på. Jag vill inte riktigt vara där. Wow. Så därför så är jag jätteglad att jag fick... Att ni ändå bestämde er för att jag fick komma till, till, er, till ditt hem ja, ja. och ja, det... prata på riktigt och, och ses. Ja, men man blir så förvånad att man nu i sjukvården är villig att prata på det sättet som du faktiskt gör. För det, även om andra kanske har samma kunskap så man inte, vågar man inte att tala på det sättet. För att man riskerar att bli av med jobb eller så här. Så att det ja. Nej precis och det var väldigt uppfriskande eller det är uppfriskande att prata med någon som inte har varit så mycket i den digitala smoggen eller man ska uttrycka det som, som alla andra mm. för man blir ju påverkad av det det blir man ju så. Mm. Mm. Jag, jag tror att det, det eller tror jag vet att det finns det finns väldigt många som är men mm. som inte eh, orkar helt enkelt det behöver inte betyda av att det är ekonomiska Eh, incitament eller inte incitament, de är rädda för att förlora sitt jobb eller så. utan mm. det är ju också så att du, du betalar ett, ett pris genom att förlora kanske din familj eh, din, din partner eh, människor har skilt sig över det här under mm. de här åren vänskapsrelationer som du har haft i 30 plus år plötsligt bara, de är bara borta mm. eh, för att de tycker att du är totalt dum i huvudet för att du inte går och tar en spruta mm. Eller för att du anammar och tycker att nej men, det är väl klart att jag inte ska ha något vaccinpass. Eller att jag inte vill ha, jag måste inte ha en app för att kunna parkera bilen. Eller att jag, jag måste göra det eller inte måste göra. Jag vill inte, måste, jag vill, vill leva utan ett styre när någon annan ska tala om för mig där, där vad jag ska göra i mitt liv och inte. Skada inga människor så låt mig bara vara i fred. Och jag tror att egentligen att de flesta människor vill vara där. Men trycket ifrån gruppen så att säga som du prata om flockdjur. Att vi är ju flockdjur men vi är ändå individualister. Men vi ska ju inte bli individualister till att man inte ska bry sig om andra människor. Men det är ju där vi har hamnat idag. Mm. Samtidigt som man säger att vi ska stå upp för, för, för, för andra gör det för, för, för gruppen för det var ju det man framförde du måste göra det för de äldre för annars du kan, du kan döda din, din farmor eller din mormor det skämmer man ju våra barn med mm. ja det är tyckt. så upptäckt ja. alltså, eh, jag har inga betänkligheter varför jag gör saker eller inte utan jag har, har nog mycket gott emot strömmen och, och jag fick erfara det i min familj när mm. jag gick emot hur min, min bror skulle behandlas. Ja, det är många som har liknande erfarenheter jag tänker mig även av våra lyssnare. Då. Så kanske kan hitta lite kraft i att det finns andra som är i samma situation eller har varit det. Du hittar kraft mm. genom andra. Det är ja. därför det är ja. viktigt att fortsätta att mötas. Exakt. Och vi har mingel och ibland. Eh, men eh, det vi skulle vilja göra reklam för innan vi avslutar det här avsnittet är att eh, Linda Karlström faktiskt kommer till Göteborg nu den 10 maj och håller ett föredrag. Och vad jag har förstått så är det liknande föredrag vad hon har haft innan. Men det kan ändå vara ett... Eh, ett tillfälle att repetera sina tidigare kunskaper och träffa andra likhetsvinnor också och knyta kontakter inför framtiden. Det är, ju, det är ofta därför jag bland annat går på förråd. det kanske inte för att till, tillskansa mig så mycket kunskap för att det gör det mycket enklare genom att, att läsa mig till det utan för att träffa andra människor eh, som är på samma våglängd helt, helt enkelt. 10 maj var det, Linda Karlström. Hur kan man reda på mer om det, eh, det Jag tänkte på... att jag, jag kan lägga upp information om extern förråd på vår hemsida ja. innan jag lägger upp det här avsnittet så att informationen ska finnas där. Eh, ja, ja men det får jag väl säga tack för att ni har lyssnat och tack Janet för att du har delat med dig av dina mycket intressanta kunskaper. Tack så mycket. Ja, och det känns mm. som att man kan prata på hur länge som helst. Nej, ja. Så att det kanske kan bli en uppföljare på det här då. Jag kommer gärna ja. tillbaka. Ja. Utan yes. Zoom, utan Skype. Ja. <laughs> I möte i verkliga världen. Ja. Yeah. ja. Tack, okay. för Tack för att ni har lyssnat. Och på återhör. Mm.